Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o českej politice. Duelok. Duelok. Dobrý večer, milé naše poslucháči. Začína sa teda, ako ste počuli, ďalší diel Československé relácie. Duelok, pri ktorého počúvaní vás víta z bansko štúdia Boris Koroni. No, čo sa žiada povedať na úvod našej dnešnej témy, je, že asi teraz trošku, je mierne akoby odbočím, ale rád by som pripomenul, že sú tomu milí naši poslucháči presne dva týždne od vtedy ako sme my práve v tejto dvojhodinovke slova hudby otvorili jednu mimoriadne vážnu tému, ktorou je nárast polarizácie spoločnosti, pribúdanie právou, rôzne netolerancie, násilia a tak podobne. No a vtedy pred tými dvoma týždňami sme zároveň aj vyslovili istý názor, že týchto prejavov neznášanlivosti sa predovšetkým dopúšťa ten tábor, alebo teda tá skupina osôb, ktorá najčastejšie nejako hovorí o záchrane liberálnej demokracie, o slušnosti, o tolerancii, o rozmanitosti a tak podobne. A o tomto všetkom sme sa zhovárali na pozadí jednej aktuálnej udalosti, ktorá sa odohrala v malej českej obci menom Příčovi, kde pani doktorka Alice Tomková organizuje každoročne v takomto svojom barokovom zámočku vlastenecké stretnutie. No a stalo sa to samozrejme aj tento rok, opäť, opäť to organizovala, ale tentokrát sa udiala vlastne taká novinka, že je to tam prišla skupina, povedzme to tak progresívne asi zmyšľajúcich pro ukrajinských aktivistov trošku narušiť. Uh, ono treba povedať, že na tej akcii v tých príčovoch sa nedeje v skutočnosti nič zlé. Vlastne skupina ľudí, ktorí majú nejaký podobný svetonázor, tak tam proste slušne diskutuje o témach, ktoré ich trápia, ktoré ich zaujímajú. No už tak tentokrát sa ale teda udiala tá zmena, že spomínaná skupinka aktivistov sa rozhodla toto stretnutie narušiť. A to tým spôsobom, to sme teda spomínali pred tými dvoma týždňami, a to tým spôsobom, že si na susedný pozemok priniesli svoje reproduktory v ktorých púšťali zámerne na hlas rôzne ukrajinské pesničky, plus vykrikovali najrôznejšie, nieraz aj opozlé heslá, vety, slová. Proste všetko s cieľom narušiť pokojné vlastenecké stretnutie. Inak ako som sa dozvedel potom neskôr od pani Tomkovej, tak že dokonca týždeň predtým tam navozili nejaký hnojči, proste niečo, čo tam smrdelo. No a prečo to všetko? No preto, lebo podľa aktivistov, teda tých proukrajinských, ktorí tu tam prišli narúšať, No preto, lebo uh, podľa nich sa na tomto vlastníckom stretnutí v príčovek zišli proruskí kolaboranti, ktorých vraj je dovolené pokojne aj zabíjať. A to teraz nepreháňam. Treba ich vraj vešať. Alebo teda minimálne aspoň zatvárať do vezenia. Tak to tvrdil jeden zo spoluorganizátorov tej demonstrácie a my si teraz v krátkosti tieho slova, aby teda naozaj nebolo, že si to vymýšľam, tak si ich trošku pripomenieme z pred tých dvoch týždňov. Kolaboranti majú byť tak si zaslouží byť potrebstán. A je chyba této vlády, že nezatočila s ruskými kolaboranti, ako A co s poviesiť koncentráky? Dobří, No, jo, na... Stejně jako se kolaboranti za, v Americe a, kolaboranti, a lidé podecili z kolaborace s nepřítelem kterou... za Jak říká pan Foltín padlí v informační válce. Si rozhodl ověžně a strategizace nic víc. Dobře, ale to je nebezpečné, protože vyvolává Nežeme. Nežeme. Nežeme. Nežeme násilí mezi oběma stávává stranami. Rozhodně to tady bylo za. To tady bylo před nacismem, to tady bylo za komunismem Ale opravdu to je nebezpečný, že tohle pan Foltín star... říká vyzývá, že legitimizuje názory násilního. Koho všeho by ste tady obiesil, nebo... Ja neviem, ktorý z vás říkali, tady co delá. Pokud niekto napríklad... By ste říkali, teroristické útoky Tak si myslím, že by si zasloužil trest smrti, áno. Ja neviem, pravdepodobne áno. Tak, trest smrti. No, my sme pred tými dvoma týždňami v tejto relácii práve na pozadí tých udalostí v Příčovech varovali pred nárastom nenávisti, ktorá sa už od slov presúva ku konkrétnym činom diskutovali sme o tom, ako je to možné že sme sa ako spoločnosť dostali do tohto stavu a zároveň sme hľadali odpovede na to že prečo si kadiakí v tomto prípade pro záchrancovia demokracie ako napríklad títo aktivisti v Příčovech prečo si nie sú schopní ako keby uvedomiť rozsah ich vlastnej netolerancie a nenávisti ktorú okolo seba šíria a, a ktorú adresujú svojim názorovým oponentom No a prešli, milí naši poslucháči, dva týždne od tejto našej spoločnej relácie. A dnes sme sa zo Spojených štátov amerických dozvedeli jednu šokujúcu, mimoriadne smutnú správu. Veľký muž Charlie Kirk je mrv. Charlie Kirk byl zastřelen a stal sa další objetí šílené levicové bunk ideológie. Nebol to zločinec? Nebyl to nikdo, kdo by šířil nenávist, kdo by hlásal smrt nebo násilí vůči komukoliv. Charlie Kirk byl především člověk upřímně věřící v Ježíše Krista, který miloval svoji ženu, který miloval svoje děti a kterým chtěl zajistit zdravý svět, ve kterém se nemusíme stydět a schovávat se za názory, které ještě před deseti lety byly naprosto normální a který i dneska většina z nás považuje za normální. To znamená, vystupoval proti Vouk, proti brutální kriminalitě spojené s ilegální migrací proti LGBT propagandě na školách a v showbiznesu, která útočí na děti, ale nevystupoval s nenávistí, postavil se před jakýkoliv oponenta a řekl, no tak ukáž, ukáž se pletu. Ne, Třeba máš pravdu, třeba máš pravdu, a já jsem ten, kdo se Tak mi to dokáž. A bohužel za to zaplatil. Protože právě tahle komunita, která má plnou hubu lásky a tolerance, nesnese jiný názor. Právě ta komunita, která ostatní nálepkuje za nácky, nálepkuje za fašisty, je ta. Která má praktiky nejen totalitních, ale i teroristických režimů, stojí ještě naše společnost za lidský život. Až jsme to dotáhli? Až jsme, jsme to dotáhli neustálým ustupováním a pseudotolerancí agresivních menšin? Já myslím, že právě nastal čas říct dost, ale ne házet všechny do jednoho pytle a konečne zastaviť tohle šílenství, pretože už toho bolo fakt dosť. Charlie Kirk, americký konzervatívny aktivista, bol včera, ako v iste viete, zastrelený na univerzite v štáte Utah. Informáciu o úmrtí priniesol americký prezident Donald Trump, ktorého bol Charlie Kirk veľkým podporovateľom. Počas minuloročnej prezidentskej kampane ho dokonca označil Trump za kľúčového spojenca alebo spolupracovníka, najmä pre teda jeho prácu s mládežou. Kirk bol postrelený a potom neskôr zomrel práve vo chvíli, keď odpovedal na otázku o transrodových masových strelcoch v Amerike. Už pred podujatím čelila Kirková návšteva Utah Valley Univerzity protestom a kritike. Petíciu proti jeho vystúpeniu podpísalo vyše 6700 študentov alebo ľudí, ktorí teda tvrdili, že jeho retorika je v rozpore s hodnotami univerzity. Radikálna ľavica už roky prirovnáva Američanov ako Charlie k nacistom a najhorším masovým vrahom a zločincom na svete, povedal Trump vo videu zverejnenom na jeho platforme True Social. Tento druh rétoriky je priamo zodpovedný za terorizmus, ktorý dnes v našej krajine vidíme a musí sa okamžite skončiť, dodal Trump a zároveň prislúbil, že voči zodpovedným zakročí. Ako sa uvádza na portáli Marker, citujem, je tragickou iróniou, že 31-ročného otca dvoch detí zastrelili práve počas podujatia, ktorého cieľom bolo spájať nározorových oponentov. Kirk totiž organizoval debaty po univerzitných kampusoch práve pre svoju vieru, že s ľuďmi opačných názorov sa treba rozprávať. Chodím po univerzitách a púšťam sa do náročných rozhovorov, povedal Charlie Kirk počas jednej zo svojich zastávok. Pretože pre našu krajinu je ohromne dôležité, aby sme si napriek nesúhlasu prejavovali rešpekt. Pretože keď sa ľudia prestanú rozprávať, nastupuje násilie, dodal Kirk. Pretože keď sa ľudia, to som spomínal, a toto vlastne povedal na, aby teda vyšlo toto jeho vyjadrenie na sieti X. Zároveň uvedol, že on sám a jemu podobný ľudia čelia násiliu progresívnych ľavičiarov. Antifa, aktivisti na kampusoch ma vyhnali z reštaurácií verejne, ma nápadli, mnohokrát sa vyhražali smrťou. Bude to znieť my naši poslucháči neuveriteľne, ale presne deň pred smrťou varoval tento mladý muž pred kultúrou atentátov, ktorá sa podľa neho rozmohla v Spojených štátoch. Kultúra atentátov sa šíri v ľavici. 48% liberálov tvrdí, že zavraždenie na Maska by bolo aspoň do istej miery opodstatnené. 50 ľudí z tejto komunity, teda týchto liberálov, povedalo to isté o Donaldovi Trumpovi. Toto napísal ten spomínaný Kirk na sociálnej sieti X a dodal pri tom, že nálada v ľavicovom spektre je vyhrotená až do násilného šialenstva. Akýkoľvek neúspech, či už prehra vo voľbách, alebo prehra v súdnom spore, ospravedlňuje maximálne násilnú reakciu, Uvedol na Margo americkej ľavice. Americký prezident Donald Trump v súvislosti za atentátom uviedol, že radikálna ľavica už roky prirovnáva, to som spomínal týchto ľudí k rôznym nacistom a že jednoducho presne táto retorika stála aj za touto vraždou. Podobnom duchu sa dnes vyjadrila aj maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého je smrť Charlieho kirka výsledkom medzinárodnej nenávisnej kampane vedenej progresívno-liberálnou ľavicou. To viedlo podľa Orbána aj k útokom na slovenského premiéra Roberta Fica, českého ex-premiéra Andrea Babiša a teraz Charlieho Kirka. Keď som si, vážení poslucháči, prechádzal internet dnes, tak som narazil na rôzne oslavné videá. točili ich progresívne zmýšľajúci mladí ľudia v USA, ktorí sa naozaj úprimne a nefalšovane tešia z tohto atentátu. Oslavujú smrť Charlieho Kirka a sú očividne presvedčení o tom, že tento atentát na neho zachránil opäť demokraciu a zrejme prispel k tolerancii a slušnosti. Inak by ste sa neradovali a neoslavovali. Prečo toto všetko spomínam? No už my sa dnes večer, my naši poslucháči, chceme zhovárať predovšetkým o blížiacich sa parlamentných voľbách v Českej republike a o hystérii, ktorá sprevádza predvolebných bojov našich susedov v podstate v predvečer spomínaných volieb. Ono to vyzerá ako zdánlivo nesúvisiaca téma, nož ale keď sa nad tým zamyslíte, tak naozaj stojí za otázku, že či je tomu naozaj tak, či to spolu nesúvisí. A či nezaznievajú takto náhodou z úst aktuálnych koaličných politikov tvrdenia hraničiace s vytváraním akési kolektívnej hysterie o tom, že sa moci v Čechách môže po voľbách ujať, povedzme ten, ten nenávidený a nebezpečný Andrej Babiš ktorý Česku republiku zvedie z demokratickej cesty a nasmeruje do náručia Ruska, tak ako to vraj vidíme aktuálne na Slovensku za vlády Roberta Fica, ten babiš, ktorý už dostal minulé pochrbte od nejakého nespokojného voliča, nie, nie hnutia áno, ale opozície. A my na Slovensku sme takéto reči počúvali tiež u nás, však od opozičných politikov a od mainstreamovej mediálnej armády. Až napokon istý Cintula sa rozhodol, že vezme spravodlivosť do vlastných rúk a niekoľkokrát vystrelil na premiéra Fica. Tak nesúvisí to takéto prejavy aj pred voľbami, keď takéto niečo politici rozprávajú. už tak teda milí naši poslucháči, poďme sa práve na pozadí tých aktuálnych udalostí v USA, ale aj na pozadí nedávneho fyzického útoku na spomínaného Andrea Babiša, Poďme sa teda pozhovárať o tom, ako to v tej Českej republike vyzerá v predvečer parlamentných volieb a poďme sa o tom porozprávať aj možno v súvislosti s tou našou minulou reláciou, lebo my sme sa tak trošku s Peťom Žantovským dohodli, že tá dnešná debata bude vlastne akoby takým pokračovaním toho, čo sme vlastne otvorili tú tému pred dvoma týždňami, ale nemohli sme ani len tušiť, ak to tak mám povedať cynicky, že dojde vlastne v týchto dňoch k takémuto neuveriteľnému aktualizačnému momentu v Spojených štátoch amerických. No tak poďme sa teda o tom všetkom podebatiť, nebudem viacej zdržiavať, keď som spomínal Peťa Žantovského, tak ho privítam ako prvého. Samozrejme Petr Žantovský, vysokoškolský pedagóg, mediálny, uh, analytik, publicista. Peťo, dobrý večer, ti prajem. Dobrý je večer tobie, dobrý večer našemu dalšímu milému hostovi, také už tady, není poprvé z daleka. neviem, jestli ho chceš predstaviť, nebo to necháš nie, nie, kľudne, na mne. kľudne, to, je, to bola tvoja práca, za ktorú ťa chválim, tak kľudne si ho predstav a privítaj. Ano, takže já tady vítám pana doktora Petra Hampla, PhD českého sociologa a člověka nesmírně aktivního. Já ho za tu aktivitu obdivuju, co všechno stíhá, co všechno zvládá, zvládá pořádat různé kurzy v Závožově humanovou akademii, kde vystupují čelní. Johnny osobnosti české scény, intelektuální od filozofa Jiřího Heilka po ekonomku Jonu Švihlíkovou a politologa Oskara je to, je to taková neformální, neformální výuková Možnost pro mnoho lidí, kteří třeba jim některá informace schází nebo by si chtěli něco doplnit, tak mají možnost vlastně z celé republiky se svět na určitý témata, na určitý momenty a poslouchat moudrá slova moudrých lidí. Nebudu... nebudu hloupě, šitný a neuvedu, což právě činím, že k ním občas patřím taky, ale ne protože bych byl tak moudrý, ale protože je ta akce tak strašně sympatická, jezdí tam sympatický lidi a Petra Ampl to dělá dobře, takže pane doktore, já vás tady vítám. Děkuji za takové krásné přivítání. Teď není vidět, že se červenám, takže je to dobré. Takže dobrý večer všem. Jenom k tomu všemu doplním, že některé programy jsou i na internetu, takže i lidé ze Slovenska se mohou no, účastnit naši výuky, kdyby chtěli. Tak, takže dobrý tak večer. to, to je ještě, ještě, já doplním Jasně. teda za vás, pane doktore, že máte ještě i e-kurzy, eh, takové ty elektronické, eh, já se v tom moc technicky nevyznám, ale vím, že to teď u nás na Vysoké škole je docela moderní, takže jdete s dobou, takže to je dobrý. Ano, áno. A ešte popri všetkom stíha aj našu reláciu dialog, za čo sme mu samozrejme veľmi vďační. Vám tu dnes vytvoríme prostredie, aby ste sa tu cítili pokiaľ možno čo najlepšie, aby sme teda aj do budúcna mohli s vami počítať. Tak už takto dopredu, hneď to vybavujem. Takže príjemný dobrý večer obidvom pánom a samozrejme dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si opäť našli čas na našu dnešnú reláciu. Vy viete, že ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že v prípade, že vás téma zaujme a budete sa chcieť k vyjadriť, alebo teda položiť nejakú otázku, tak ideálne je to urobiť cez mail studiozavináčslobodnivysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a potom to tak bežne robíme, že v tej záverečnej polhodinke tieto vaše maily čítame a prípadne, ak by bol aj nejaký telefonát na čísle 048 381 0101 tak samozrejme zdvihneme a budete môcť otázku položiť e, pánom priamo e, po telefóne No, pravidlá sú tu také, neviem, či pán doktor si pamätá, alebo dávno tu bol, ja som trošku bol aj prekvapený, keď pred reláciou sme sa bavili to o tom, že už možno aj nejaké dva roky to sú, tak to som teda... Mm -hmm. Som to nebol povedal, že ten čas až takto veľmi letí, takže máte právo si niečo nepamätať z tejto relácie, že my to tu máme tak, že skôr ako sa vôbec ešte do debaty pustíme, tak opäť dostane slovo Petr Žantovský, ale v tejto chvíli ho už pasujem do role hudobného dramaturga, lebo on vždy nejaké pesničky, ktoré by mali korešpondovať s tým, o čom sa budeme v tejto relácii rozprávať a on to tak vyberá, že hoci ešte nevie, ako ten, tá debata bude prebiehať, ale väčšinou sa mu darí tie pesničky dobre triafať, tak idem zistiť, že, že čo si nám to vybral dnes, Peťo, a čo si dáme ako pesničku číslo 1 ešte pred samotnou debatou? Tak, pro mňa takovým objevem posledných týdnú e, bola e, loni vznikla kapela, e, ktorá navazuje hudebně na takovou tu klasiku hard rockovou, jako Deep a podobně, ale textově se vymezuje velmi řekl bych naším směrem, jak uvidíme i v těch čtych písničkách, co, jsme, co jsem vybral, jsou, jsou naprosto nevybíravě ironický, nevybíravě politický. Je to vtipný, je to někdy samozřejmě horštost smutný, protože když si člověk nad tím poslechem uvědomuje, jak moc mají pravdu. A ta kapela se jmenuje Abayaga. Je to taková proměnová soustava, tří až pěti muzikantů a v jiných svých životních rolí, také herců a podobně. Ale to není úplně podstatné. Podstatné je to že jsou to všechno pánové někde kolem šedesátky. E, to znamená lidí, kteří e, dost pamatují polovinu svého života, pamat, ne, prožili za komunismu podobně jako já. A možná i proto k ním mám tak blízko, protože jsme vyrůstali asi hudebně z podobných kořenů a, a dneska oni vyjadřují hudbou a textem to, o čem já mluvím, kudy chodím od školy až po média. Takže dneska si dáme dezolátní písně eh, od kapely Abayaga, eh, a hned ta první bude naprosto jasná, jmenuje se Náladky. a za sebou. Ako som slúbil, môžeme sa pustiť do debaty. Ja poviem na úplne, že naozaj mám veľkú radosť z toho, že tu dnes máme ako druhého hostia pána Petra Hampla, ktorý je okrem iného sociológ, lebo myslím si, že téma, ktorú sa chystáme dnes otvoriť, je naozaj téma, v ktorej sa on vyzná, ktorej rozumie, ktorej sa profesionálne teda venuje. A aj keď teda sme avizovali, že predovšetkým by to malo byť o, tom, o tej predvolebnej hysterii v Českej republike, naozaj sa nedalo nespomenúť túto udalosť, ktorá sa teda včera odohrala v Spojených štátoch amerických. A to aj práve na pozadí toho, o čom sme sa v tejto relácii zhovárali pred dvoma týždňami, keď sa nejaké tie nenávisné prejavy objavovali teda v spomínaných príčovek. Kde ste teda vy, pán Humple, mimochodom tiež boli? No tak možno na úvod skúsiel by som teda, na, to je v podstate otázka na vás obidvoch, ale teda začnem vami, pán Hampl, tak k tej, k, tej, k tej udalosti, ktorá sa teda udiala v Spojených štátoch amerických, predpokladám samozrejme, že vám to neuniklo, mm. tak dajte také nejaké asi základné, protné pocity, nejaké vaše postreje alebo niečo proste z tohto celého, čo sa v tých Spojených štátoch amerických udialo. Já dostávám otázku, jestli jsou spojené státy na prahu občanské války. No A mám za to, že spojené státy z principu nemohou být na, na prahu občanské války. Z toho pohledu, jako jsme, nebo jako známe z dějin občanskou válku v 19. století, kdy jednotlivé státy měly svoje armády a ty armády proti sobě bojovaly regulární bitvy, dokonce ani, že už není možné, aby proti sobě bojovaly nějaké různé milice nebo, já nevím, domobrany nebo, nebo nějaké malé místní armády nebo něco takového. V tomhle smyslu nehrozí Spojeným státům občanská válka a to z toho technického důvodu, že ta super vládních nebo federálních sil je taková, že nikdo nemůže mít ambici bojovat proti federální vládě. Jo, protože důvod násilných revolucí skončila a skončila, řekněme, někdy v 19. století. Tohle už se vrátit nemůže. Co ale se zdá, že nadchází nebo do čeho už Spojené státy vstoupily, a je samozřejmě otázka, do jaké míry je budou i některé evropské země a to je to, že Spojené státy vcházají do období vyšší násilnosti. Ono, když se podívám na celé dějiny Spojených států od toho konce 18. století, tak one v takových vlnách jsou prostě doby, kdy je tam hodně různých vražd a hodně bojů takové pak jsou zase doby takové klidnější, tak se zdá, že Amerika má tu klidnější dobu za sebou. A teď o těch mechanismech, které k tomu vedou, že, že můžeme čekat delší období vyšší násilnosti. Já myslím, že tady to zaznělo naprosto jednoznačně. Byly tady citovány výsledky nějakých výzkumů. Ty výzkumy, které jsem četl já, jsou o něco nižší, ale v každém případě je tomu tak, že celé takovéto tvrdé jádro slovenců Bidna nebo Harrisové je přesvědčeno o tom, že Moral je morávně správné vraždit svoje politické soupeře. To je, já nevím, jestli to je, to je společen, jestli to je historicky ujediněné nebo není, protože my nemáme stejné výzkumy třeba z 19. století, nebo nemáme stejné výzkumy z z roku 1920, takže to nemůžeme srovnávat. Ale můžeme říct, že za posledních 50 let když tam máme ty výzkumy solidní a srovnatelné, je tohle opravdu nová věc. Není to prostě tak, že v době, kdy byl třeba prezidentem Ronald Reagan, že by tvrdé jádro jeho odpůrců pokladou za správného zavraždit. Nebo že v době, kdy byl prezidentem Barack Obama, který byl také velice kontroverzní pro někoho, tak, že by mezi odpůrci Baracka Obamy byla představa, že morálně správné ho zavraždit. Možná, že ano, nějací lidé tak uvažovali, ale rozhodně to nebyly statisíce a miliony lidí, jako to teď. Hmm. A samozřejmě, že jakmile ta masa je dostatečně velká, tak čistě statisticky se čas od času najde někdo, kdo má dostatek odvahy, dostatek, já bych řekl, intelektu, aby to naplánoval a dostatek schopností, aby takovou věc realizoval. Takže nečekejme, že to tím včerejším skončilo, tou včerejší vraždou, moje prognoza je, že takové vraždy budou pokračovat. Moje prognoza je, že samozřejmě na to budou zjíbeči později reagovat i na té republikánské straně. Nemyslím oficiálně republikáně, ale že se tam prostě najde nějaká taková krajní skupina, která bude reagovat obdobně. A moje prognoza je, že bude velice těžké to dosat pod kontrolu, protože ať bezpečnostní složky udělají cokoliv a já věřím, že tam je v těch bezpečnostních silách mnoho lidí, kteří by to chtěli zastavit, tak ať udělají cokoliv, tak vždycky jedna nebo druhá strana to bude, uh, to bude interpretovat jako nějaký, já bych řekl, akt nastupujícího fašismu nebo něco takového každou jako, jako v obrané opatření. Prostě je to, je, je, to, je to velice těžké. A uh, poslední poznámka, kterou řeknu, uh, jak je možné, že se to tak vyhrotilo. Mm -hmm. uh, tady už to opět zaznělo. Samozřejmě, jestliže se neustále říká, že uh, ten ten soupeř na druhé straně je ten, kdo bude dělat koncentrační tábory a bude zabíjet Černochy a bude zabíjet po tisících a bude zabíjet malé děti a prodá nás Rusům a Rusové nás ovlečují na Sibir a já nevím, co všechno, tak potom samozřejmě logické, že z toho vyplývají tyhle ty postoje. A kde se berou tyhle super, super vyhrocené postoje, které nejsou ani nejsou racionální z hlediska politiky, nikomu vlastně nepomáhají, nicméně ta liberální strana se jich neumí zbavit. Popravdě na té konzervativní taky se občasně se objevuje, ale jsou to spíše takové uzavřené skupiny, nebo takové hodně jako vyhrocené izolované skupiny. Zatímco na té liberální strany to je mainstream. A já mám za to, že to je do doznačné míry proto, že ta současná elita, jestli taková ta finanční, mocenská, nebo jak to bude nazvat, prostě lidé, kteří mají velké peníze, velkou moc, jak říká Steve Bannon, big money, big media, big government, tak ti lidé na rozdíl od elit v předchozích generacích se chovají naprosto iracionálně davově. Bylo prostě dav, davové šílenství, davová agresivita, to, co známe typicky, já bych řekl, z jednání chátry, jak, jak udělá ten dav, a teď prostě běží někomu zápalit dům, nebo někoho vinčovat nebo něco takového. Takhle se chová ty Takhle se chovají ti absolventi elitních univerzit, takhle se chovají lidé, kteří jsou dneska ne v americké federální vládě, ale i v nějakých vládách jednotlivých států. Takhle se chovají lidé z velkých médií, takhle se chová řada manažerů velkých finančních institucí nebo velkých korporací. Prostě tam, a ono se to i v jiných oblastech. Ale ta davovost tam si myslím, že pro analýzu tej situácie je veľmi dôležitá. Ešte jedna otázka na vás, ale samozrejme, toto aj platí pre Peťa, a však o chvíľku bude ma zaujímať aj jeho názor. Ešte možno jedna otázka k tomu, keď ste hovorili o tom, že však áno, že radikalizujú sa v podstate oba tie tábory, ak to tak rozdelíme jednoducho na, na, na, na progresívcov a konzervatívco, ak to tak mám povedať. Ale akoby nedá sa, viete, nevidieť to, že Teraz keď pôjdeme len po tých atentátoch, že pokus o atentát na Trumpa, pokus o atentát na Roberta Fica, teraz fyzický útok na vášho expremiéra Babiša, teraz dnešný alebo teda včerajší atentát na spomínaného Kirka, že akoby, vidíte tie tendencie ako nejaké nenávisti, polarizácie na oboch stranách, ale mám pocit, že sami to tak vidí, že, že tá, tá progresívna strana je nejako viac zradikalizovaná, že sa, že sa už dopúšťa konkrétnych činov. Napríklad aj tie, aj tie Příčovy, že že určite tí mnohí ľudia proste nesúhlasia, ktorých sa stretávajú na vlastenskom stretnutí s tým progresívnym videním sveta, ale títo ľudia nechodia, že na nejaké tie progresívne stretnutia nenarúšajú tie akcie. Naopak toto robí ten progresívny tábor. Mám ten pocit, a chcem sa vás pýtať ako sociológa, že ak vyslovíme myšlienku, že viac zradikalizovaný a nebezpečnejší v tomto smere je dnes ten progresívny tábor, e, budeme blízko pravdivosti? Já mám také tendenci si to myslet, ale neznám seriózní výzkumy uh, z druhé strany. To znamená, že není žádný výzkum například, kolik republikánů by pokládalo za správné zabít Harisovo. Uh, takže, tak, takže je to jen takový můj dohad. A uh, zároveň ještě k tomu uh, musím připomenout, že třeba jak byl ten útok na Andre Babiše před pár, před pár dny nebo před pár týdny, tak si vzpomínám před několika lety, že byl téměř schodný útok například na Bohuslova Sobotku, tehdejšího liberálního premiéra, tehdy to zase udělal nějaký konzervativec. Takže oni občas, občas jsou, jsou věci na obou stranách, nicméně mám za to, že tady hraje roli ještě jedna věc, kterou podceňujeme. A sice to, že ono, kdyby chtěli konzervativci dělat útoky, tak oni nemají na koho útočit. Na té liberální straně, tam nejsou žádné osobnosti, o který bychom si mohli myslet, že když tenhle člověk bude mrtvý, že se něco změní. To jsou takový Já bych řekl takový prostě klauni, snadno nahraditelní klauni, uh -huh. tak když jsem v České republice, že by, že by umyřel uh -huh. Petr Fiala, to tu vládu naprosto nějak nepoloží. Nebo rozumíte, kdo by střílal na paní Pekarovou třeba, jo? Že tam nemáte třeba... osobnosti na tom druhom spektru. Ano, ano na, na té liberální straně prostě nejsou osobnosti, není tam takový střílet, i kdyby někdo chtěl a měl tu ostilovačskou pušku, tak rozumíte, co máte dělat, má střílet na hresovou nebo na AOC, na takovú tú gračnú jorskú kongresmenku, nebo jo, rozumíte, není tam na koho To je, si myslím, také veľmi podstatné. Ale zaujímavý, zaujímavý pohľad. No, Peťo, tiežto otázky v podstate na teba. Daj na, na začiatok asi taký tvoj nejaký pohľad, pocity, postoje k tomu, čo sa vlastne stalo v Spojených štátoch. Aj práve, Peťo, na pozadí toho, o čom sme hovorili pred tými dvoma týždňami. No, tak má pravdu pán kolega Hanpo, že, e, tenhle, ten že toho posilování agresivity a otírání dosud zavřených pandrůzných stříměk e, začalo v Americe a je, bude se s největší pravděpodobností. Teď už to vidíme ve Francii, tam se sice ještě nezabíjí, ale za to padají vlády, jak jedna, jak hruška. Půvědná e, za druhou. Ale a uvidíme to v Německu, uvidíme to v jiných zemích e, tra, staré Evropy, Mě, že se k tomu násilí bude zkudu uchylovat. Já bych to, co říkal kolega Sedlo, z toho jeho hlediska, já bych to doplnil ještě o hledisko svoje, protože jak už tady jsem stokrát říkal, učím na té Vysoké škole ekonomické, jsem ve styku s malými lidmi různých názorů. Samozřejmě vedeme opravdu někdy zajímavé půdky Ty lidi jsou docela otevření a musím říct, že v posledních letech z nich mám větší radost, než když jsem tam před lety začal učit, protože to byl samý progresivista. Dneska už se tam vyskytují poměrně v hojném počtu lidé, kteří začali chápat, že to je cesta do pekla, že prostě jako, je třeba začít uvažovat trošku víc, víc širokou uhle. Dál zatím nejdou, ale, ale to samo o sobě je velká, velká věc. Jo. Ale já bych se na to podíval z hlediska teda zdolujím trošku i toho pedagogického. Tady je jeden nebo několik velkých problémů. Školství je v totálním rozratu. Všechny poslední edikty pana ministra školství vedou k tomu změny rámcových vzdělávacích programů a podobně, e, vedou k tomu, aby se děti co nejméně učili a co nejvíce, co nejvíce jak si, si vtřebávali interpretaci moderní dějin, zejména 20. století a z toho zejména teda té éry komunismu a, a učili se, biflovali se, povinnou nenávist k určitým entitám. Dnes zrovna teda zejména k Rusku. E, to, je, to je jako horší jak 70. letech, když já jsem nastoupil do první třídy v 68. roce a samozřejmě jsem byl poměrně brzy, po dvou a teď dejme tomu nějakého takové času klidu, je vystaven docela masivní masáži o tom, kdo je imperialista a kdo je nepřítel, naopak kdo je přítel a na věčné časy dneska je to obráceně, ale jako pamatuju si to, ale byli jsme vystaveni i jiným, jak říká náš pan premiér výzvám a tím jsme museli dostat. Museli jsme se rozhodovat a museli jsme přemýšlet o svých osudech a získávat tak mnohem větší občanskou gramotnost, než získávají tyhle dětka dneska, kterým nic nechybí a materiálně a většinou ani nějak jinak. A mě to je velký problém. Do toho nám vstupuje teď nechce mluvit rovnou AI, protože to vůbec nikdo ještě neumí odhadnout, co všechno to s náma udělá a já se toho velice bojím. Ale stačí ty blbé počítačové hry. Vemte si, že posledních 20 let narůstá obrat Nepočítačových her oproti třeba jiným zábavním produktům, muzice, filmům a podobně seriálům jako e, exponenciálně. E, to jsou neuvěřitelné zisky, které se na tom nevěděl. A proč? Protože to spousta mladých lidí hraje, považuje to za, za vyjádření také svého postoje ke světu. E, a tam každá ta počítačová hra já to nehraju. E, takže jako to nemím dokladovat na jednotlivých názvech co jsem kdy viděl úkol, tak to bylo založeno na tom, že někdo někoho zabije. Ten někdo se složí k zemi a za pár sekund vstane a jde dál bojovat. A teď se tím dětem v různého věku je, jako ve tře do myšlenky tahle je ten nesmysl, tahle ta lež, to je ten, tahle je ta nemožnost. A oni ztrácejí pocit jaksi ceny lidského života. Možná i zde bych hledal Uh, nějaké uh, korveny uh, té větší aktivizace, většího násilí. Uh, to nejsou jenom nějaké magoři, autisti, kteří přijdou vystřílet půlku třídy na střední škole a pak se zjistí, že opravdu jako, uh, jsou, jsou jaksi psychiatrční pacienti, a udělali to z nějakého úradku spíše zdravotního než, než politického. To už vůbec ne. Ale teď se nám to vnáší, vnáší do té politiky. Jmenovaným případy, ať Kirka, ať, ať Trumpa, jeho ucha, ať pana premiéra Fica toho tomu samozřejmě e, nahrávají, protože tam šlo o zabití toho člověka. Ten člověk, co chtěl mlátit pana Babiše, e, nějakou holí francouzskou, e, mu chtěl ublížit, to zcela jistě, ale nebyl to atentátník. Já bych to trošku odlišoval. Jo, byl to člověk, který nezvádl své emoce, hodlal, možná byl navedený, zapacený, co já nevím, nevím o to, nebyl jsem to, ale chtěl prostě jako nějakým způsobem na to, že Babiš je zločinec a, a třeba, že i on sám z tou holí, že je ten hrdina. Já nevím, ale dneska se tím neustálým prohlubováním těch příklopů mezi těmi lepšovidmi a horšovidmi, jak to nazval kdysi pan prezident Zeman, eh, prohlubuje neuvěřitelným tempem a pomáhají k tomu i ty technologie, ale to, že se tu a tam někdo uchvíjí k atentátu, tak to, jak říkal pan doktor Ampel, je v amerických dějinách relativně častá věc, Počínaje Cv. Lincolnem a, a oběma Kennedy a Martinem Motorem Kingem a, a, a teď třeba zrovna panem Kirkem. To, to je e, velmi, velmi děsivá věc, která by nás měla vést k úvaze. Je nejenom z čeho pochází, ale jak se jí dá zbavit. A já na to ten recept samozřejmě nemám, jenom se snažím detekovat ty příčiny, ty jsem tady teď vymenoval. No já bychom to možno ještě rozšírolo jeden moment, na který jsme to teraz akoby nepoukázali a to je Trúba povedať, že ten Kýr on bol vlastne naozaj, tí, ktorí ho sledovali, tak on, oni vedia, že on bol ako známy naozaj takými ostrými debatami s tými vysokoškolákmi, a, ktoré, tie debaty jeho boli naozaj veľmi virálne. On na tých akciách robil takú populárnu vec, že on teda nehovoril, že nesmiete sa, nebudem sa s vami rozprávať a tak. On, on práve naopak hovorí, že tak mi dokáž, ak sa mi však daj tvrdenia a dobre, ja mám svoj postoj, ty mi, ty mi povedz ten tvoj tak, ale, ale že dokážme. mi. A keď ten oponent nevedel dokázať, tak áno, bolo to niekedy pre toho oponenta nepriemné, zosmiešnil ho, ale hovorí, tak sila argumentov nech teda funguje. Bol to taký naozaj otvorený priestor na debaty, kde on teda vyzýval tých odporcov na diskusiu. No, lenže. lenže dnes je to tak, že diskusia sa už proste nenosí, lebo sa presadil názor, že Dezoláta predsa nesmieš legitimizovať svojou účasťou a vôbec sa s ním už ani baviť. A tak sa teda za nasledovania zhodný vzor presadilo vylúčovanie názorových oponentov z debaty, ich vytláčanie na okraj spoločnosti. To sú tí, tí Foltínoví padlí v informačnej vojne, ktorých podľa pána Foltína treba vylúčiť, okolo ktorých treba podľa pána Foltína a podobných vytvoriť veľkú priekopu, no a toto je dnes teda podľa týchto progresívcov v demokracii a zámerne to slovo v demokracii akože žiadúce a nasledovania hodné správanie takto im to hovoria tých vzori, že, že toto treba robiť s názorovým oponentom nepočúvať, nepustiť do rady a do žiadnej debaty neprísť, vylúčiť priekopa a, a, a vylúčiť ho na, na okraj spoločnosti a to čo som spomínal, že už pred tým podujatím si predstavte, že návšteva jeho v tej univerzite Utah Valley Univerzity čelila protestom kritike. 60, teda 6700 ľudí podpíše petíciu, že on nesmie na tú univerzitu prísť, rozprávať, lebo že to je v rozpore s hodnotami univerzity. Tak mladí ľudia dnes veria tomu, že hodnotami univerzity, kde teda vždy to tak bolo, že kde už sa môžeme slobodne rozprávať, keď nie na univerzitnej pôde, tak dnes sa to otočilo, že, ale že nesmeš prísť rozprávať. Ne, akože nesmeš sem prísť, my petíciou ti zakážeme sem prísť, lebo tvoje názory sú v rozpore s hodnotami tejto univerzity. A dokonca to zajde tak ďaleko, že títo mladí ľudia veria tomu, že je to správne ho nepustiť a ešte sa navyše budú tešiť dnes z jeho smrti. Tak ten moment, o ktorý to chcem ako keby... Možno ešte obohatiť, a vy ste obaja vysokoškolskí pedagógovia, viete, u nás na Slovensku, budem hovoriť za Slovensko, u nás na Slovensku je trend taký, že vysokoškolské prostredie naplno obsadili progresívne kádre. A nie len vysokoškolské prostredie, ale napríklad aj vedecké prostredie. Keď si dnes zoberiete Slovenskú akadémiu vied, tak títo ľudia ráno vstávajú s denníkom N a večer si s ním líhajú. Ja poznám x prípadov, niektorí ľudia majú u nás v rádiu relácie, ktorých vyhodili zo Sávky preto, lebo mali toxické názory, museli stáde odísť, alebo to tam nevydržali, ten tlak a odišli sami. Čiže ja chcem ako keby sa vás obidvoho ešte opýtať na tento moment, že či k tejto polarizácii tej spoločnosti, a áno, budem smerovať k tomu, že ten, že ten progresívny tábor je podľa mňa nenávisnejší, že či neprispelo práve aj to, že vysokoškolské prostredie, vedecké prostredie proste obsadili tieto kádre progresívne, ktoré si za vzor dávajú to, že predsa s oponentmi diskutovať nebudeme, oponentov treba vylúčovať. Takže do akej miery aj toto je podľa vás ten moment, ktorý prispel k tejto šialenej polarizácii, ktorú tu dnes máme, pán Hampl? Jednak bych nebyl s dovolením tak skeptický v úči slovenským univerzitám. Upozorním napríklad na to, že docent Michal Téra, ktorý byl za nespravné názory Před nějakým rokem a něco vyhozené z vysoké školy v České republice, teď učí na Komenského univerzitě. Takže občas uh, jsou, jsou i pracoviště, která nejsou úplně spolitizovaná. A já bych našel jiné příklady. Uh, jedna věc je, jak se to prezentuje na veřejnosti, druhá věc je, jaké je, je to říct, reálné soužití těch učitelů a uh, jak moc kteří učitelé do toho chtějí tahat politiku. Uh, to se týká těch různých akademií věd a tak. Takže opravdu neviděl bych tohle tak, zase tak dramaticky. Souhlasím, že je tam převáha progresivců, ale neviděl bych to tak, tak, tak katastrofální. Nicméně, k tomu dalšímu řeknu dvě poznámky. E, Za prvé je tady nedorozumění ohledně demokracie. Mnozí lidé mají pocit, že demokracie, e, že tam jsou nějaké procedury a pravidla, o tom, že teda není možné šikanovat oponenty a že, že je tam pravidlo, že musí být dán hlas obyma stranám, že tam pravidlo, že se lidé mohou vybrat z různých názorů nebo volit mezi různými volebními programy a podobně. Zapomeňme na tohle. Tak, jak ta vládnoucí skupina rozumí výrazu demokracie, tak demokracie to znamená vláda demokratů a to jsou oni sami. To znamená, ano, je demokratické zavřít dovězení oponenta, se kterým si nevím rady. Je demokratické zrušit volby. Je demokratické uh, zavést cenzuru. Uh, v krajním případě demokratické toho oponenta zavraždit, uh, když to nejde jinak. Protože to udržuje u moci vládu demokratů. Uh, takhle musíme svou demokracie rozumět. Takhle, když třeba náš pan prezident mluví o demokracii, když pan Fultín mluví o demokracii, když uh, představovaté progresivního Slovenska mluví o demokracii, tak tomu rozumí takhle. Jo, to je prostě nedorozumění, protože máme tendenci myslet pod výrazem demokracie něco jiného. A ta druhá věc se myslím docela podstatná. Po jestli existuje nějaká svobodná debata. To není jenom otázka lidí nějaké řekněme, kultury nebo něčeho takového. Za každou skutečně svobodnou debatou je i nějaká, já bych řekl, mocenská rovnováha. Musí tam být dvě nebo více sil nebo skupin, které jsou podobně silné. Jo, a prostě mezi podobně silnými pak skutečně může probíhat ten souboj argumentů a, a, a třeba neargumentů a, a mohou na sebe reagovat nebo mohou se sebe křičet, ale prostě nějak se snaží uplatnit proti sobě ty názory. Pokud jedna strana získá dramatickou mocenskou převahu, tak nemá vlastně žádný, silný důvod z té debatě pokračovat. Jo, ona ona ji nepotřebuje. A to je to, co podceňujeme v Evropě, kde v posledních, já bych řekl, 10-15 letech došlo k naprosto dramatickým společenským změnám, ekonomickým změnám, změnila se mocenská rovnováha, najednou už tady nemáme proti sobě dvě podobně silné strany, takže je velice, velice snadné tu, tu jednu stranu zadupat do země, a v této situaci dochází k nějakým, jakým náznakům revoluce, nebo místo dokonce skutečné revoluce, takže najednou se tam objevují lidé, kteří by před dvěma, třeba, pěti lety vůbec se na tu univerzitu nedostali. To se týká i pana Kirka, to, že byl včera zavražděn, jak to říct, před nějakými třemi, pěti lety by ho na tu univerzitu možná nepustili. Dneska ano. V tomto smyslu se to posunulo a já bych řekl, že Proste jedna ze strany ešte to, že je došlo k nejakej mocenskej zmene. Pořád mají pocit, že sú pred dvema, trema, piatimi lety, čo mu velice snadno proti stranu začal do země. Ja uh, si myslím, že uvidí, že to nejde. Mm. No Peťo, pán Hampel, sociológ, vyjadril istú formu optimizmu, že to nie je teda tak zlé, ako som to prezentoval s tými progresívnymi silami na vysokých školách, vo a tak podobne. Ty zdieľaš, že tento jeho optimizmus, alebo by si bol trošku kritickejší v tomto smere? Napokon si tiež vysokoškolský pedagog, takže poznáš to prostredie. Poznám ho trošku i na Slovensku, protože jsem na Slovensku dělal doktorát, habilitoval jsem se a nějaký roky jsem také pracoval na Slovenské vysoké škole a byl jsem ve vědecké radě, nebo dosud jsem ještě ve vědecké radě Filozofické fakulty Komunské univerzity pro doktorská studia. Takže s těmi lidmi se znám z mnoha a Mám z nich často pocit, že se bojí stejně jako kdokoliv jiný, jakýkoliv občan. Zažil jsem řadu krásných diskusí na té filozofické fakultě, konkrétně na katedře z žurnalistiky kde působila paní profesorka a vedoucí mé doktorské práce a úžasná osobnost slovenských děn žurnalistiky, Je to přím jako nezapomenutelná paní. A, a, a měl jsem vždycky pocit, že ti lidé vědí, že jsou součástí stroje na lež. Ale... Je, radši podle vzoru e, toho slavného, e, slavné teorie spirály mlčení, radši si udrželi tu svoji pravdu uvnitř, aby neriskovali. Nějaký výhon z toho, z té sociální bubliny. Takže ten optimismus já bych byla asi s určitou rezervou. Je pravda, že na Slovensku existují minimálně dvě, tři spisovatelské organizace, které jsou mnohem zajímavější a mnohem hodnotnější než většina těch pánů horeckých a podobných, které je nejvíc sušet, ale literatura za nimi mnoho není. Tak to je jenom výhod na Slovensko. Já k tomu, co bylo většinu, mám ty poznámky. E, Za prvé, co se týče veďme se na naši půdu. Já jsem v srpnovém čísle měsíčníku to e, publikoval velice rozsáhlý článek rozhovor s profesorkou Anou Hogenovou, kterou vyhnali z fakulty právě ti progresivní mladí docentíci či budoucí docentíci, kterým šlo za A. O to, aby nemělo intelektuální konkurenci, protože sami nedosahovali její vzdělanosti, to v žádném případě. Za druhé, je, aby získali ty trafiky ve vedení těch katedr a, a fakult. A za třetí, je, oni vlastně za celý svůj život studovali jen ten marxismus, neomarxismus a podobné nesmysly. E, ale to neznamená, že člověk nemá znát. Samozřejmě patří to do dějin filozofie a myšlení. Ale Hogenová třeba se je, specializuje na fenomenologii a speciálně na Heideggera. A tam já myslím, a po, ona to říká velice explicitně, tam tyhle ty kluci už nejsou doma, oni, on, oni vůbec netuší, o čem ona mluví, když mluví o fenoménech. Takže to je, to je něco, co tady funguje velmi dramaticky. Já jsem velmi zvědavý na to, jestli já jsem na té slavné šivříkové fakultě VŠE, jestli něco bude znamenat toho, když se pan docent dostane do parlamentu, protože kandiduje pro ně. Mě jako číslo jedna kandidáce SPD+, plus, jak tomu říkám, to prosím neplést LGBT+, plus, jo? To je, to je opravdu jiný subjekt a, je, a jestli to bude znamenat něco ve vztahu je, z školy a této osoby, protože je na jeho fakultě působem hromadu a, a je mi tam dobře působují, je, je tam úžasná, otevřená kritická atmosféra, chodíme společně na různé akce nebo obědy, hádáme se tam. Není to tak, že prostě je tam nějaký předepsaný názor a vždycky z toho všichni odejdeme obohacenější o ten názor té druhé strany. Když se ta druhá strana, teď nemyslím nás na škole, teď to myslím v té obecné rovině, začne bát konfrontace s odlišným názorem, znamená to její slabost. A tu si potom řeší cenzurou, likvidací, ostrakizací, vyhazováním, odjímáním grantů v té vědecké sféře, například a podobně. A to je přesně dnešní stav. Já jsem byl shodou okolností včera na velice zajímavý akci, kterou pořádala společnost pro obranu svobody projevu SOSP. A které uvede vlastně veselí. A vlastně tohle téma, o kterém si tady teď povídáme, bylo ústředním tématem celodenního eh, diskutování v různých panelech. a <hým> V zásadě jsme se všichni proč točili samozřejmě kolem pojmu svobody slova, protože to je kruciální pojem i pro naši dnešní debatu. Jestliže někde chybí svoboda slova, tak se pak může stát, že někdo z nějakého tábora zvedne tu zbraň a začne se chovat jako šílenec. To může spolu souviset docela úzce. Proč o tom mluvím? Protože na na tu školu nebo na tu, na tu konferenci SOSP byly zváni i představitelé vládních stran. Nejprve účastný byl Marek Bendas ODS, den před konferenci zrušil, pak se tam měl objevit Aleksandr Vondra, ten také ve zmizel. A piráti a stan pro jistotu ani neodpověděli na pozvání. Takže to je na margo té mé teze o zbabělosti a o neschopnosti obhajovat se pravdy a tudíž strachu z konfrontace. A úplně poslední a nejobecnější poznámka, která si s tím myslím souvisí. A trošku to k jinými slovy pan kolega Ample. Ehm, my jsme v situaci kdy neplatí staré pravdy. My jsme vstupovali do 90. let s představou, že je tady nějaká pravice levice, jsou to vyrovnaný e, e, nějaký entity, které stojí proti sobě a jsou schopni obhajovat e, v rovnoprávné diskusi své názory. Já nevím, jestli jsem to tady už neříkal, ale jednou jsem se ptal Miloše Zemana e, na to, jak on vidí odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi mezi všechnymi konzervativními a socialisticky uvažujícími politickými uh, osobnostmi a, a stranami a tak dále. A Miloš mi tehdy říkal, Chlapče, víš, to jsou velmi blízký eh, skupiny. Oni mají stejné prioritní hodnoty prosperitu a sociální ohledoponost. Jenom je mají v opačném pořadí. Mně je to na dlouhou dobu docela vysvětlo ten pojem levice versus pravice. Ale to už neplatí. Dneska, když se podíváte na, na, na zbor, zdru, zdru, složení všech těch našich kašpárků, nebo jak to tady pan doktor Hampo nazval, tak já vůbec nevím, kdo z nich přemýšlí, zda vůbec nějakým konzervativistickým způsobem nebo, nebo socialistickým, takovým v tom tradičním slova smyslu sociálně ochranářským. Vůbec ten pocit nepoznávám, nevím. Mám z nich pocit, že je to jednotný amalgám karieristů, chtěl jsem zároveň říct karikatur. Takže ono obojí platí a já to se bavím teda o ty, zejména o těch, o těch vládních stanách, Piráti, to je trošku nic něco jiného, to jsou účeloví progresivisti. To jsou, to je strana, která vznikla úradkem těch sorošů a podobných takových sil eh, na rozbíjení tradičních konzervativních struktur. Eh, už proto se jmenují o piráti. to přece není náhoda. To je záměr, aby, aby to provokovalo už samotnou svoji nějakou eh, vnější ambaláží. A eh, oni se podle toho také chovají a, a žád Ano, ideologie nepotřebují. Když se přečtu já dostávám od jejich tiskového díla pravidelně všechny jejich statementy tak mám pocit, že je to sbor pacientů z psychiatrického léčebny, protože ty statementy si sobě odporujou. Jeden za druhým, oni vydají v jeden den dva a ty jsou v mém protikladu. Jo, to prostě se myslí jenom účelově, co bude dobře znít teda na veřejnosti. Veřejný část veřejnosti, protože taky papá. Tak já bych viděl jako jeden velký problém, tu ztrátu ideologizace politického života, protože i ten normální obyčejný člověk, a teď nemyslím pana Cintulu, myslím tím i ty študáky, e, ztrácí orientaci v tom, kde jaké hodnoty se hájí anebo, nebo nevozí, že se náhodou vůbec nehají nikde žádné. To není vehučeno. A z toho vzniká ten chaos a ta, e, ta deprese. No, ja som teda slúbil, že pesničky, e, e, e, maily poslucháčov dáme až záver, ale tento jeden prečítam, lebo možno sa to hodí práve k tomu, o sa teraz rozprávame. Po pesničku asi skôr pôjdeme teda do Českej republiky, do toho, do toho predvolebného teda diania u vás, ale tu sa poslucháč pýta, a to ma bude zaujímať, že či toto potvrdíte, pán Hampl, či je to teda naozaj problém, zámerne, teda špeciálne u nás, lebo poslucháč píše, že zvláštne, Peter, zvláštne, že túto šialenú polarizáciu sledujeme aktuálne prevažne na západe, že prečo je to tak, že prečo práve západná spoločnosť, sa pýta. Takže... Je to tak, že naozaj tá, tá polarizácia, tá a to všetko, o čom sa tu rozprávame, to je teraz akože naozaj nejakou doménou západnej demokratickej spoločnosti, alebo, alebo opäť túto by ste to možno trošku korigovali, že ja neviem, že aj iné spoločnosti sú podobne rozhádané. Alebo teda naozaj je to tak, že túto práve špeciálne na západe badáme takéto, takéto negatívne tendencie. Ako to teda je? Hm? Pro mňa je veľmi obtížné, komentovat záležitosti jiných civilizačních okruhů. Takže nedokážu, jsi si v nějaké africké zemi, je to podobně rozdělené, a teď nemyslím jenom houbku toho rozdělení, ale i ten druh rozdělení, nebo něco takového. Samozřejmě jsou i totálně, jsou i netotálně rozdělené země, tedy například napadá Irán, jo, kde máme prostě tu, já bych řekl, takovou tu, tu, tu ateistickou pokrokovou část a populace a Nábožensky fundamentalistickou část populace například. Takže jsou i jiné rozdělené společnosti. A to by spíš asi chtěl antropolog, aby to dokázal srovnat. Nicméně, čeho si já dokážu všimnout, že toho rozdělení, o kterém mluvíme, nebylo po celé západní dějiny a rozhodně to nebylo v posledních staletích. Jo, bylo to možná třeba v Německu ve 30. letech, v nějakém krátkém období. Ale je to něco, co je obecně dlouhodobě netypické pro západní společnosti nebo pro západní společnosti po průmyslové revoluci. A já mám za to, že kdybychom hledali ty kotiny, mm. že bychom se dostali k nějakým 70. 80. letům, nepro v západní části Evropy, USA, potom i v těch zemích bývalého sovětského bloku, kdy sklabovala nebo spíše byla, já bych řekl, svržená ta předchozí průmyslová společnost sformovaly se úplně jiné struktury, a najednou místo toho, co bychom mohli hodně, hodně povrchně nazvat vládou inženýrů, máme vládu power, PowerPointových prezentér, prezentérů, nebo jo, tak, takové, prostě, a to jsou úplně inovativní typy. Jo, řekněme, v 80. letech, když se podíváme, jak si lidé byli v politice. Tak to byly, nebo do 80. let, řekněme od 50. do 80. v té západní Evropě, tam bylo hodně osobností, tam, nebyla, tam nebylo místo prodavovost. Totež, jak si lidé vedli banky, jak si lidé vedli velké podniky. Jo, to byly většinou inženýři nebo lidé, kteří byli nějak propojeni s výrobou v těch podnicích. Ne jako dneska, kdy jsou profesionální finančáci, kteří nerozumí vlastně ničemu. A to znamená, hodně se změnilo složení té vládnoucí vrstvy. Uh, protože to, to, o čem mluvíme, to, to propadá ze z té vládnoucí vrstvy do těch, těch obdivovatelů. A jestli se tedy změnilo jejich složení, změnily se, se jejich psychické vlastnosti a najednou se tam objevila ta, ta, ta davovost, taková ta, ta primitivní, uh, jo, ten, ten primitivní dav, který prostě jenom se nechá strhnout nějakou emocí a teď ještě sám sebe hecuje a, a, a běží k té násilnosti, to bylo za starý hlub nemyslitelné. V tomhle smyslu je naše doba, ja bych řekl, výjimečná, věřím tomu, a mám za to, že třeba ty změny, které dneska se snaží provést Donald Trump, zase vedou k tomu, že se změní struktura společnosti během jedné generace a toho zmizí. No, ta je istá otázka, Peťo, aj na teba, že keby si hľadal korene toho, že teda, ako pán Ampo potvrdil, že teda takto rozhádaná polarizovaná spoločnosť tu nevolá na západe, to je nejaké novum naozaj, že keby si hľadal korene tohto stavu, tak kde by si ich teda videl ty? Lebo vieš, všeobecne to také zjednodušenie, sa to tak povie, Všimám si, že ten druhý tábor, pretože títo progresívci hovoria, že nemajú takú odpoveď, že no to sociálne médiá v prvom rade, že, že internetizácia, sociálne médiá toto spravili, že teraz niečo ti podhadzujú a ty nejaké tej svojej bublinke uverí, že ona ťa drží v tej nenávisti a potom ty ju šíriš a dostane sa to k ďalším ľuďom. Čiže zvolte počarknuté, áno, že máme polarizovanú spoločnosť a môžu za to sociálne médiá, môže za to internet, môže za to to, že dneska sa dostali ľudia ľahko k možnosti prehovárať k masám, lebo technická revolúcia to umožnila a tak podobne. Čiže oni vidia ten príčinu tu. Tak kde by si korene tohto problému videl ty? Ja by je videl samozrejme tam, co je zmínil pan kolega Hampel, on mluvil o 70., 80., já bych šel na konec 50., 60. let je, a proběh 60. let ve vrcholením toho byly ty studentské stávky v partíži v Německu je, svým způsobem trošku era hippies, svým způsobem trošku některé náznaky v naší zemi a to byla, prosím, pěkně postmoderní filozofie. Jürgen Habermas, frankfurtská škola a podobně, která k nám přinesla naprosto novou myšlenku je, že všechny hodnoty jsou si rovnocené, neexistuje mezi nimi žádná hierarchie, vše, co řekneš, je pravda e, a máš právo na to držet si svoji pravdu e, a, a jako hájící, vlastně bez argumentů a, a ne, ne, ne, nemít potřebu nebo ne, ne, není, není nutno, aby si ji dokazoval, prostě něco řekneš. Já jsem viděl krásný americký Takový satirický, ale velice smutný film, který se jmenoval Alternativní matematika, kdy učitelka tam vrací žáčkovi z první třídy písemku, kde byl úkol 2 plus 2 je, rovná se, a on napsal 22. Jako mechanicky to adicí přiděl k sobě. Tak ona mu říká ne, prosím tě, to je čtyři, teď mu ukazuje pastelky, tady jsou dvě, tady jsou dvě, tady jsou dvě to hromady čtyři. On se vztekl o toho obrátí a uteče. Pak jí tam přidou vynadat jeho rodiče, že, že je vlastně jako znemožňuje svobodné myšlení svých žáků. Pak jí, a já to zkrátím, pak jí z ty školy vyhodějí. to je v tom, že závěrečné stejně ředitel té školy, je, v níž se tedy dopustila diskriminace vůči svobodnému myšlení těch žáků, e, tak ji dává jako plat za tento a příští měsíc a říká, tady máte 2000 dolarů za tento měsíc a 2000 dolarů za příští měsíc. To je dohromady 4000 dolarů. A teď ta učitelka se není usměná a říká wrong, špatně. Uh, 22, thousand dollars, 22 tisíce dolarů. Je to, to zálevé krátká 15-metová satyra a je vypovídá přesně o tom, o čem teď jsem mluvil. To je naprosto znejistění hodnot, který dává je, těm mladým lidem jako pocit, že, jsi, že mají všechno nárokem, to ad jedna. A za B, že vlastně vůči ničemu nejsou ničím povinováni. A to si myslím, že je dosť katastrofický. Tam ja vidím činu toho dnešného stavu. Inak ešte pred pesničkou, len teda tak technicky poviem, že, že, že pán Hampu, keď budete cítiť potrebu zareagovať v prípade na to, čo aj Peťo povedal, alebo aj naopak, tak samozrejme môžete, ja vám do toho nechcem skákať, uh -huh. čiže, že kľudne, že doplňte, dopovedzte, že môžete. No, ale ak teda nie, tak... Dáme si pesničku, lebo však už dlho rozprávame. Peťo nachystal štyri, tak aby sme si všetky zahrali. A potom teda po pesničke sa už skôr presunieme k tej téme, ktorú sme avizovali, ten český predvolebný boj, ktorý sa tam teraz odohráva v rámci tej hysterii, o ktorej Peťo hovoril. No ale ešte predtým teda hudobná pauza, tak Peťo, čo hráme? Tak hráme, hráme stále skupinu Abajaga a myslím, že zrovna tuhleto písničkou tak pěkně otevřeme to volební téma. Píseň se jmenuje Korespondenční volby. Dobré, to se naozaj hodí, tak pojďme si ho vypočítat. si na to dnes späťo povyberal, ale dobré. Však hodí sa to k tomu, o čom sa tu zhovárame. Ešte niečo hrá, ale to už teda tak nechám asi dosť podobnou. No, počúvate reláciu dualok. píšu poslucháči, že ľavý kanál vám hrá neviem to teraz odstrániť, že musíme sa na to pozrieť potom po relácii, ak teda sú nejaké technické problémy, tak zatiaľ nás teda počúvate len na tom jednom, na jednej strane, napravej. No, e, čo dnes tu máme? Máme tu dnes tému v podstate takú, ak trošku možno neplánovanú, ale nie úplne, lebo my sme sa spätom pred tými dvoma týždňami zhovárali o tom, že si dáme ešte takú ako keby pokračujúcu tému e, tej nenávisti, ktorá sa na spoločnosti šíri. Pred dvoma týždňami my sme to otvorili vlastne na pozadí udalostí v Pčove. No a to, čo sme samozrejme nemohli v tej chvíli ešte tušiť, bolo to, že sa udeje tá nešťastná streľba v Spojených amerických, takže aj z tohto dôvodu sme sa tejto téme dnes venovali, no ale e, teda otvoríme aj inú tému v tejto časti relácie a síce, e, ten predvolebný večer v Českej republike a e, hystériu, ktorá tam teda má vládnuť. Ja len teda poviem, že e, hostom samozrejme štandardným je Peťo Žantovský, ale dnes k nám pribudol a moje veľké potešenie a ja verím, že nielen nie moje, aj sociológ, publicista pán Petr Hampel, No, nie, Peťo, keď sme sa tak zhovárali o tej téme, ktorú, ktoré sa budeme venovať, tak si mi odpísal na mail, že teda hystéria v Českej republike v súvislosti s tými voľbami parlamentnými alebo s nimi, ktoré sa teda o vás blížia. Čo konkrétne, aby sme tomu porozumeli, máš na mysli tou, tou hystériou, ktorá o vás vládne? Bude to nejak tak možno korešpondovať s tým, čo sme sa rozprávali pred pesničkou? Alebo niečo iné týmto celým myslíš? Takže aká, aká hystéria, o čom je reč? Tak já myslím, že to dokonce může být jakási předehrát k nějakému dramatičtějšímu vývoji, to nevím a nechci to přivolávat. Fakt je ten, že dneska jsme svědky toho, že se rozjelají v různých televizích diskuse politiků na různých náměstích, vystupují různí Představitelé politických stran a teď tam se odehrávají scény, které opravdu mají velice daleko do slušného jednání. Když se bavíme o historii, tak jeden prvek, který jsi popsal na začátku, to byl pan Pšenák, Oganesian, paní Blujová a podobní exponenti těch násilných provokací. Já jsem je viděl nejen v pak jsem je viděl také na, na mítinku hnutí Stačilo v Plzni, kde. Uh, skutečně uh, docházelo až k fyzickým půdkám a napadáním a bylo to naprosto něco šíleného, co se z těch předchozích voleb opravdu nepamatuju. Vždycky Mě vždycky se konaly různé uh, podrazy, různý komprase, vytahovaly na kde koho, ale tohleto takovýto plebánský policejní násilí, teda po, kriminální násilí, to si opravdu nepamatoval. Když to vidím, teda, tak já si dovolím jeden intelektuální odkaz, v roce 1972 natočil americký režisér Bob Foss vynikající takový hudební, hudebně dramatický film Kabaret který se odehrával na počátcích hitlerovského hitl hitl hitl hnutí, nacistického hnutí počátkem 30. let v Berlíně a tam je taková scéna, kdy ty tři hlavní hrdinové zpěvačka Liza Minnelly herec Michael York a s nima nějaký zbohatlík jedou na nějaký mejdán a jedou v bohatém autě a tam vidějí, jak na ulicích mlátěj náckoe s korovskýma svastikama mlátěj židy. E, a teď ten, ten boho, ten zbátlých bohorovně prohlásí. Eh, oni za nás ten problém se židama vyřešejí a my je pak zvádneme. No jak, jak, jak je zvádli, to jsme viděli v se sebybarů v Osvěnčemi a, a jinde. Eh, takže to, to je všechno, je, jestliže, se, jestliže se pšenák a tyhle ty lidi eh, operujou informací či dezinformací, kdož ví, kdo to zjistí, že mají, že jsou krti těmi Fialy a Kušany Foltýny, a že vlastně jedna je ve schodu s jejich názory a ideémy, no tak to si myslím, že potom se může stát, že ani tyhle ty lidi potom nikdo nezvládne. Podívejme se na pana, na pana Čepoviče a jeho, jeho velice zvláštní politické vystupování, a ne. Jo, tak jako to je, to je budoucí vůdce jak vyšitej, když to teda vezmu z té metaforce. Nebo někdo takovej. Takže jako já si myslím, že to nás ještě může čekat. A toho já se opravdu bojím. Teď, v tuto chvíli, ano, ta historie se odarává na obrazovkách. Ty politici na sebe mluví jako zločinci na zločince nemají většinou žádné argumenty, zejména ti z té vládní koalice, e, fungují na základě frází e, obecností, neříkají žádné argumenty, nejsou schopni žádné argumenty předložit. To je, to je katastrofa. E, je pravděpodobný a je možný, není vyloučený, dejme tomu, aby byl optimista, že tento nedostatek argumentu sa pšaleje e, v silovou e, v silovou e, nejakúsi sebíjenou, vybíjenou nechrefulujících. si to, ale nevylúčujú to. No veš, niekto by ti, Peťo, povedal, že však ale dobre, toto všetko, čo si povedal, je sice negatívne, ale že to je absolútne štandardný, tradičný kolorit každého predvolebného boja, že to takto je vždy, že nič nové sa nedieje pod slunkom, že áno, že oni brešú po sebe teraz tí politici, áno, šíri sa to médiami, je to neslušné, je to bez argumentov, a že vždy to takto bolo, no tak vždy, no, tak niekedy to bolo kultivovanejšie ako z hrublým rávy, to je pravda, ale že nič neštandardné, táto hystéria, proste to tak ako patrí k takému všeobecnému predvolebnému koloritu, tak sa na to pýtame, že v čom ty to vidíš, že je to horšie teraz? Že, že, že špeciálne na to chceme nejak teraz poukázať, že v čom je to iné oproti tým možno bežným predošlým hystériám predvolebným? Protože uh, už není... Uh, je to, já to trošku udělám na to takovou metaforu. Já učím na té škole uh, předmět, který se zabývají propagandou. A já tam vykládám o pojmu, který uh, pojmenoval vynikající český autor Ladislav Bittman, kdy se dávno český špion potom dlouhá léta v Americe vyučoval po exilu uh, na vysoké škole a napsal knihu mezinárodní dezinformace, doporučuju každému. A on tam definuje pojem eh, eh, propaganda činem. To je něco, co začalo u Zakropotkyna za anarchistů, ale to byly, to byly ještě stále věci, jako třeba atentát na Arce Ferdinanda. To byl atentát na nějakou politickou osobnost, nebo potom na, na Kennedyho, dejme tomu, nebo, nebo toho Martina Uterra Kinga. Tam byl cílem toho násilí nějaký jednoznačně definovaný politický prom prom prominent. Ale od okamžiku e, útoku na WTC, na klub Bataclan, na madridský nádraží a, a tak dám mohl bych jmenovat desítky další takových věcí tak se to přelívá do té e, sféry propaganda činem. a vlastně berou se za oběti lidi, kteří s tím nemají vůbec nic společného. Člověk, který najede na předvánoční trh v Magdeburgu autákem a přejede 240 lidí, e, kteří s tím nemají vůbec nic společného. E, nevím, jaký on šířil politický názor, nebo něco, co tím sledovalo. Předpokládám, že to, že skončil jako jako všemně nemocní, protože tak to se dneska v Německu tyhle ty věci často řeší, aby se to nemuselo politicky vysvětlovat, tak se zavrchují do bláznice a za po roku se pustí a můžou pokračovat, do se své. Ale to je propaganda činem. A v tom je ten rozdíl. Tu jsem tady ještě až do toho letoška nezažil, aby někdo útočil na lidi bez výběru. Bez, bez jmenovitých eh, politických eh, distinkcí. No ako to vidíte vy, Pan Humple, je teraz tá, tá, tá predvolebná situácia alebo hystéria, ak to tak nazveme v niečom teda iná, ako tie predošlé? No, ja mám za to, že ano, že je radikálne iná. A sice eh, ono je, ja bych takový, je normální eh, říkat, že ten môj soupev je amorální, skorumpovaný, neschopný a tak dále. Je normální říkat, že jeho řešení jsou hloupá, že nemohou fungovat, že jsou nevědecká a já nevím co. Mm. Ale není normální, aspoň v našich relativně moderních dějinách, a to nemyslím jenom Česko Českou republiku a Slovensku, ale to řekněme, západní Evropu od světové války, není normální říkat, pokud můj soupeř vyhraje tak tím úplně zničí zemi, prodá nás cizincům, bude to nevratné, bude, bude, bude to, bude to nevratné budete muset povinně mluvit rusky, takhle to dokonce zase na mítingu Petra Fialy, že pokud vyhraje Petr Babiš, tak teda pokud vyhraje Andrej Babiš, že, že v Čechách bude povinnost mluvit rusky. A to znamená, musíte se zachránit za každou cenu. Jo, to je, to je něco nového. Tahle ta Já bych řekl, totální demonizace a, a vytváření takové představy konečného řešení. Že tedy pokud teď vyhraje Andrej Babiště nejvyšší volby, tak už to nikdy v dějinách nepůjde napravit, mm. protože všichni bude v guagu a prostě konec. Mm. A tím je to jiné. Tím je to takové vyhrocené. No, to jsem si jinak všiml, že často sa v týchto súvislostiach straší Slovenskom ako príkladom, ktorý pozrite, vidíte, aj tam a, a, a, Fiala to nedávno hovoril niekde video aj mám jeho, že e, to jeho tvrdenie, že stačilo pár minút a pozrite ak, ak, akú cestu Slovensko nabehlo e, s tým Ficom proste pro Rusku neviem niečo, tak niekde možno aj nájdem jeho vyjadrenia No a, no a ak to nechceme prostě tu v, v České republike to isté, tak proste musíte teraz, lebo teraz to je kľúčové, teraz to prostě prelomové, teraz, teraz alebo proste nikdy, teraz ide o Česko. <lážite> takéto, o Česko. To znamená, když ide o všetko, tak samozrejme potom nejaké morálne ohedy nemôžu hrát roli. No hľadám toho fialu, na hatu toho mám, no pustíme si, tak počkajte, že... To je presne to, čo, o čom hovorím. Robert Fico, víte to o mne. Ja tým pravidla mezinárodní politiky a ako predseda vlády nikdy nemluvím do toho, co se deje v iných zemích. A som fakt hrozně opatrný. Ale politika Roberta Fica, jeho zahraniční politika, ohrožuje nebo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 a my máme v rukách to, aby se to nestalo. Tak v je veľké varovanie, ale fakt hlavne myslíme na Českou republiku, pretože naše dobrá budúcnosť je taký ohrožení. Tak, tože vlastne, to presne, čo ste hovorili, pán Hampu, presne toto, že Slovensko je teraz tak, že stará, strášia Slovensko, pre, pre, pre koniec sveta. Na Slovensku pred, pred voľbami, kde teraz vyhrál Robert Fico, pred voľbami, tu máme slogan, že keď vyhrá Robert Fico, ani slnko nevýjde že existujú asi ľudia, ktorí tomu Hádam aj uverili, že toto je novinka, že tým takto vážne sa ešte teda nikdy nestrašilo. No ale niekto by vám pán Hampu povedal, no ale že to je logické, že lebo lebo nikdy to nebolo tak vážne, ako je to teraz. Máte tu vojnu v Európe, Rusko pomaly sa nám tu tlačí, chce, chce pomaly na to zničiť, že bezpečnostná situácia sa zmenila. Tak logicky aj politici na to reagujú a vnímajú a vidia, že dnes tu máme nové hrozby. že Naozaj dnes je to už tak vypeté, že keď si vy proste zvolíte zle ako túto Fica, z jeho nejakým proruským zmýšľaním, tak už sa tu bavíme o že globálnych veciach, osudových pomaly, že vás zatiahne do nejakých vyťahne vás z NATO a z Európskej únie a skončíte v, v, v, v ruských rukách ale že, a že preto to hovoria že keby tu s nami Fiala stred, sedel, tak on to asi povie, že však my nestrašíme, my len reagujeme na situáciu ktorá vznikla, áno, že toto sú dnes reálne hrozby no čo by ste na to povedali? Že teda tí politici hovoria tak, lebo, lebo proste doba je horšia, nebezpečnejšia, zmenila sa. Tak preto tie varovania politikou. Ja souhlasím, že z pohledu té vládny propagandy to je naprosto legitimní. Jestli, že tedy opravdu to šířím a vierím tomu, protože popravde v 90% chýpadu, když niekto šíří nejakú propagandu, tak tomu počas začne vierieť, tak myslím si, že Petr ale tomu věří. že opravdu zachraňuje zemi před nějakým děsivým, děsivým zločinem, nebo tím, že ta země fakticky zanikne. Ale jo, když se na to podíváme z takového analytičtějšího pohledu, tak je dobré si všimnout, že se tady úplně oddělila ta rovina emocí od té roviny, já bych řekl faktické. A to i faktické v tom smyslu, co Petr Fiala říká. Protože Petr Fiala nikdy, nikdy neřekl, že opravdu by do každého, do každé české domácnosti vtrhlo nějaké komando KGB, KGB o, a odvleklo polovinu českých občanů na Siběř například. Ani by neřekl, že by tady docházelo k nějakému, ani by neřekl, že by docházelo k nějakému masiv, masivnímu znásilňování českých žen, růl nebo jo, jako, jako on, on neřekl žádnou takovou věc, nicméně vytváří stejné emoce, jako by o tom mluvil, jako by popisoval takové věci. Tím je vlastně ta propaganda, já bych řekl, historicky neobvyklá, že se rozřešila ta rovina emotivní od té roviny faktické. Jo, kdybychom to vzali jenom, co on říká, no tak tam nejsou žádné tak silné výroky. No dobře, tak budeme jako Slovensko a při co se, setkla, se sešel s nějakým zločincem, tak popravdě řečeno, většina lidí na Slovensku to ani nemusí vědět. To, to není něco, co by, co, by, co by strašilo v noci občany České republiky. Ale ty emoce kolem toho. Ten, ten, ten pocit, že, že, že to je stejne strašné, ako by tady bola v dalším osviete. No, Peťo, ta istá otázka aj na teba. Keby ti niekto povedal, že áno, že však ten slovník dnes je politikou taký, aký je, ale oni len reagujú týmto slovníkom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu, ktorá sa naozaj za tie roky zmenila, tak čom podľa na to povieš? Bezpečnostní situace se změnila v roce 1989, kdy z bipolárního světa se stal na nějakou dobu unipolární svět, protože Boris Jeltsin prodal Rusko e, Americe za dvě flašky vodky. E, Rusko, já jsem to sledoval velmi, velmi pozorně, tehdy maje v té zemi dost přátel a informačních zdrojů. Rusko bylo v půlce 90. let ve velmi vzpotném stavu, zejména z hlediska, vztahu občanů ke státu a k zemi. Základem ruské mentality je, jsem Rus a to něco znamená. Jelcin je tohoto pocitu zbavil e, a udělal z nich v podstatě takový jako globální výmandy, ne používám tohoto slovo, ale v podstatě se něco takového stalo a když v roce 2000 nastoupil Vladimir Putin, tak jeho recept na úspěch byl ten, že vysvětlil e, Rusům, že ty starý pravdy platěj a že být Rusem na Rusy něco znamená. I když za to musí něco zaplatit, protože předchozí garnitura nerozdala, co mohla, a, je, anebo rozkrádla, co mohla, nechala rozkrást. E, Rusové to unesli a do dneška toho Putina z velké části milují. A je to, myslím si, ne kvůli materiálním statkům. V Rusku panuje tvrdý kapitalismus. To si v Evropě nikdo neumí představit. Tady je korporátní socialismus. Tam funguje velmi brutální tržní mechanismus a Není to žádná sranda v ruskou uspět ekonomicky, e, ale ti lidé e, vědí, proč na to přistupují, proč si utahují opasky, když je potřeba a, a prostě věří ve svoji růstost. To je něco strašně důležitého, co my tady vlastně, vlastně ani neznáme, nemáme a, a, a jako ne, nelze to srovnávat, nelze to srovnávat s ničím. Ne, já bych k tomu dodal poslední poznámku. Petr Fial se ukázal jako velký hlář eh, už eh, v mnohu 22, když ve Féně prohlásili jsme ve válce. My nejsme ve válce, nebyli jsme od toho roku 22 ve válce, protože ve válce je stát tehdy, když ji vyhlásí, nebo je mu vyhlášena, nebo je bez vyhlášení přepaden někým ze zálohy a musí se bránit. Pak je ve válce. Nás nikdo nepřepadl, my jsme nikomu válku nevyhlásili, ani nám nebyla vyhlášena, ale byla to fialová snaha, konec konců dodnes patrná, zakrývat s touhletou frází a odkazem na neustálé nebezpečí z Moskvy e, svoji vlastní neschopnost vádnout a jeho vádního týmu. To je prostě čistý alibismus. Takže to myslím si, že mnoho lidí už pochopilo. Uvidíme, jak se k tomu postaví v těch volbách, které budou za pár týdnů. E, ale co jsem tak sledoval různé mítinky, které měl Petr Fiala v Ostravě v Pozni, nevím kde, tak tam se shromáždilo skutečně velké množství lidí, který mu přišel vyjádřit nesouhlas s jeho politikou a bylo to až smutné, to jsem si připadal, když jsem se koukal na ty husáky a jakeše a podobné potentáty, když šly teda někde po Václavském náměstě nebo po něčem takovém a kolem nich byly shromážděný tajný i uniformovaný fízle v, v množství větším než malém, tak kolem toho fialy to bylo úplně stejný. Prostě šel jeden fiala s ním nějaký tri bodyguardi a kolem je bylo 60 černo odenejch težkohodencov nebo težko ozbrojených lidí z polície pretože on se tých voličov bojí jak správne řekl J.D. Vance na té konferenci vy evropští státníci, vy se bojíte svých voličů. to je přesně diagnoza Petra Fialy No a práve preto na pozadí toho o čom hovoríš, keby to možnost s námi sedel Ivo Hofman, ktorého obaja veľmi dobre isté poznáte, tak by povedal, že čo sa čudujete, že strášia? No však pozrite sa, všetko sú to skrachovaní politici. Kto stráši? No presne títo. A on v jednom komentári pán Hoffman píše, a niečo z neho zacitujem, že júnový prieskum agentúry Stenmark zmapoval predvolebné názory českej verejnosti, ktoré ukazujú, že hnacú silou volebnej účasti v parlamentných voľbách bude nespokojnosť a túžba po zmene. Nie je to prekvapujúce hovorí pán Hoffman, keďže nespokojnosť a túžba po zmene sú všeobecným európským trendom, ale niektoré zistenia sú prekvapujúce. Prieskum napríklad odhalil, že nespokojnosť s fialom je 5 krát väčšia, ako bola nespokojnosť s babišom. To musí byť šokom pre konzumentov hlavného prúdu, ktorý je 5 krát viac znechutený babišom ako fialom, alebo že 87% voličov považuje za dôležité voľby do poslaneckej snemovne, ktorej dôveruje len 19% občanov. No a ako teda tento svoj komentár pán Hoffman končí, v reakcii na prevládajúcu nespokojnosť a túžbu po zmene odchádzajúca vláda núdzi kontruje šírením strachu zo zmeny, v šachu sa tomu hovorí vynútený ťah. No, čiže pán Hampel, nič nové pod slnkom, že... Strach sa tu šíri, ako teraz je to niečo prelomové, zásadné, pozor, skončíme v ruskej gubernii, toto šíria ľudia, ktorým je jasné, že proste už sú tak nepopulárni, že už nič iné nemajú v rukáve, len ako posledné eso, ktoré môžu vyťahnúť, je proste šírenie takéhoto strachu. Ale že nemá nejaký, asi veľký význam sa nimi zaoberať, lebo však napokon nebudú mať v tých voľbách ani šancu, ak teda je tá, tá nespokojnosť taká naozaj veľká, ako, ako o tom hovorí spomínaný prieskum. Já jenom upozorním, že v minulosti bylo také v Evropě i ve Spojených státech řada politiků, kteří vládly naprosto hanebně a, pro, a projevovali totální, totální neschopnost a přesto se neuchylovali k, takovéhle, k takovému strašení. Jo, typicky používají ten argument, že ta protistrana je ještě horší a ještě skorumpovanější, a uvidíte, že s nimi si nepomůžete a a podívejte se, jak je to špatný člověk a, a, a, a tak dále. Tohle to je opravdu nová věc a není to jenom otázka Petra Fialy, je to otázka, to si myslím jako, doli, jako velice podstatné si uvědomovat. Ta současná vládnoucí oligarchie to nejsou jenom ti lidé, kteří sedí na předsednicu vlády nebo na ministerství. Jo, do té vládnoucí oligarchie musíme v ní vidět to jsou i reaktorzy České televize, to jsou i reaktorzy jiných velkých médií, typicky uh, médií patřící panu Vukačevičovi a, a další, to jsou ti článové předsedstvence bank, to jsou ti lidé z neziskové, to jsou ti lidé, kteří vedou univerzity a, uh, a, a různý další. A ta moc je, je držená takovou, já bych řekl, relativně velkou skupinou, která nemá úplně jasné vymezení to znamená, je to taková, jako není úplně jasné, kde to končí, kde to začíná, ale tahle ta struktura vlastně drží tu moc společně. Petr Fiala je jenom jeden člověk, který by mohl být v podstatě nahrazen kýmkoliv jiným, ale celá tahle ta struktura šíří ten strach společně. V tom je to opravdu nové proti těm volbám před 8, 12, 20 lety. Možná si všimneme, že čas od času se v minulosti objevil občas takový drobný náznak, ale, ale, ale, ale takové na nebolo nikdy. Jedna vec ešte, asi posledná, potom si dáme pesničku a pôjdeme teda na tie maily poslucháčov. Článok, ktorý si mi Ty, Peťo, poslal do mailu, jeden z tých článkov, bol aj rozhovor s predsedom Českého hnutia Stačilo Danielom Strezikom, ale teda Vidlákom, ktorý hovorí o tom, že on dostal vlastne otázku, že vo Francúzsku padla vláda, čo teda asi nikoho neprekvapilo, ale že sa teda zdá, že tzv. systémové politické strany už totálne vyhoreli a že teda nemajú dôveru občanov. No a dostal otázku, či sa podľa neho tento požiar z Francúzska a vôbec tá totálna nedôvera ľudí voči štandardným politickým stranám, či sa teda tento požiar rozšíri aj ďalej. teda do, Zrejme teda do ďalších európskych krajín, a on hovorí, áno, rozšíri. Rozšíri sa úplne všade, len teda nevieme, ako to, ako to bude vyzerať. A dodáva, že e, ono to totiž už nemá systémové riešenie, lebo vo svete, kde musíte korporáciám nechať ich zisky, Američanom musíte platiť za zbrane, Bruselu musíte platiť Green Dealy, Ukrajine musíte platiť vojnu a ešte nechať otvorené hranice, toto sa za súčasného usporiadania sveta, sveta proste nedá zvládnuť. No a tá moja záverečná otázka k tejto téme je, že že ja teraz neviem, optimisticky sa spýtam, že a má vôbec význam sa ešte o týchto veciach baviť o tomto strašení, ktoré tu robia systémové politické strany a ich predstavitelia. Má to ešte vôbec význam? Alebo, alebo je pravdou, že toto sú už proste nejaké osoby a politické strany, ktoré absolútne strácajú dôveru ľudí a budeme tu skôr alebo neskôr s svetkami úplne iného trendu? napríklad toho, o ktorom hovorí pán Vidlák, alebo na ktorého sa pýtali, že teda dáva sa tu do pohybu niečo úplne iné, že, že, že, že, lebo, lebo už proste to nemá systémové riešenie, budeme svetkami úplne niečoho iného v tej politike. Čiže tá moja záverečná otázka je vlastne na obi dvoch, ale keďže teraz pán Hampo odpovedal, tak skúste Peťo začať, že, že do akej miery môžeme očakávať, že naozaj taký ten požiar sem príde, ak to tak mám povedať, ten požiar z Francúzska z, z Inokadial, že jednoducho ľudia úplne zanevrú na štandardné politické strany a aj, aj na tieto strašenia a všetko ostatné, pretože jednoducho pochopia, že toto už nemá nejaké systémové riešenie, že presne to, čo Vidlák povedal, nemôžete Amerike platiť, Bruselu platiť a ešte otvorené hranice aj Ukrajine platiť, proste nebudú peniaze, nemáme na to peniaze, nebude sa to dať a že teda vznikne ako keby niečo politické úplne nové, kde už títo, títo pandrláci typu Fiala a podobne nebudú mať miesto, že je toto podľa teba reálny scenár, ktorý teda budeme svetkami v dohľadnej dobe, alebo tu to sme príliš optimistický. No, ja bych odpoviedil trošku bloukem, ale docela jasne. Ja myslím, že naprosto klíčovým okamžikem bude rozhodování nemeckých stávajících vládnych e, politických sil, O budoucí existenci a alternativy for Deutschland AFD protože AFD roste měsíc od měsíce v procentech ve všech průzkumech a tak dále. Je to strana, která má narýsovanou velmi silnou budoucnost. Mimo jiné, proto, že byla tolik demonizována ze strany těch progresivních liberálů, včetně těch stran, co se nazývají katolickými CDU, CSU, což je samozřejmě směšný, to je výsměh těm Pojmům, uh, a jejich minulosti, Je, ale jako jestliže skutečně dojde na to, že se německá vrchnost rozhodne a AFD postavit mimo zákon, tak se bude strašně divit, jak rychle to všechno bude. Na, nastane neskutečný mumraj, uh, který vyústí v totální rozklad německé společnosti uh, a Teď já bych nechtěl užívat laciní analogie, ale uvědomme si, že Adolf Hitler byl také zvolen v demokratických volbách a jeho nástup byl podmíněn totálním rozvratem Německa, ekonomickým, sociálním, nevím jakým. A také si všimněme, a, a opravdu nechci tady dávat vacené analogie, ale AFD má také ve svém programu například zrušení Benešových dekretů. Ono se o tom nemluví, ale je to tam. Takže jako AFD je samozřejmě poutavá alternativa pro všechny Němce, kteří nesnášejí progresivisty. Oni tam jinou alternativu tohoto typu nemají. Pak je tam ještě Linke, to je ještě horší, to je ultramarxistický, jo, ale, ale nic jiného takového, to, co bývávalo CSU ještě za eh, Francie Josefa Strause, zakladatele, to byla radikální pravicová konzervativní strana obce na katolický kořený, tak to tam neexistuje. Teď je tam AFD. Oni sa ho strašlivě bojí. Jestli ho zakážou, jak se o tom uvažuje, tak môžou e, zbavit Fidlátka a opustiť fričský sněm a utícť na Belize. Ale v tu chvíli nastane podobný vývoj v úpřadie dalších zemí po celé Evropě. A bude to znamenáť rozklad celé Evropie. No, pán Hampl, ta istá otázka je na vás. Ako to vidíte vy? s těmi novými politickými sílami? Já bych tomu všemu jenom ještě doplnil, že politika z principu je soubojem elit. A vždycky, vždycky, je, vždycky byla a vždycky bude. To znamená, ona je v zásadě hostejné, co lidé pochopí, nepochopí, co si většina veřejnosti bude myslet a podobně. Vždycky se hraje o to, jestli, bude, jestli se sformuluje nějaká elita, která dokáže si veřejným měním pracovat nebo která dokáže pracovat s lidovým hněvem. Pokud se ta kontraelita nesformuje, tak ten lidový hněv maximálně z něj bude nějaké neproduktivní násilí, ale nikdy z nebude mocenská změna. To znamená, jestli teď ty další změny budou pokračování tím současným směrem, nebo jestli se sformuje nějaká elita schopná ty státy přesměnovat, O to se samozřejmě hraje, o to se hraje i v těch našich nejbližších volbách. Uh, se, já bych řekl, ne, že se v těch volbách ta elita sformuje, ale že se ukáže, jestli tady něco takového je. Já jsem v tomhle smyslu obecně skeptický, nečekám žádné velké radikální změny od té Babišové vlády, nicméně čekám výrazné zmírnění uh, některých uh, děsivých věcí, které filová vláda tu Ano, čekám, že opraví nějaké drobné věci, uh, na to takové opravdu civilizační přesmerování, na to ještě budeme čekat, ale opakuji, to opravdu není o tom, jestli nějaké lidové hnutí, si někde se sví, jako, nebo získá svých osm mandátů, to je opravdu o tom, že se sformuje, jako se to stalo ve Spojených státech, jako tam vlastně vzniklo to společenství těch, těch já jak to říct, Těch, těch trumpovských a benénovských konzervativců s technologickými magnáty a s dalšími skupinami, uh, jestli se něco takové sformuje v jedné nebo v jiné evropské zemi, podle toho bude ten vývoj. No dobré, aby sme sa teda dostali k někým tým prípadným mailom našich poslucháčov, tak poďme si Peťo hneď zahrať a po sa teda ešte pozrem do mailovej schránky. V štúdiu... Zavinač... Píseň sa menuje Lovec dezolátu. Tak, Lovec dezolátu, ideme si zahradiť ja len teda poviem, Studio zavinač, slobodný .sk. To je mailová schránka, kam nám ešte stále môžete písať vaše otázky alebo názory a po pesničke sa teda do nej pozriem. Mm. I rudlu Unie, se závislosti na rusku. Unie. na elektroauto si damę u na věčné czasy, a nikdy jednak. Závislosti na Rusku Unie na EU Tak sme v tej záverečnej časti, aspoň z toho, čo teda stihneme, poďme sa rýchlo pozrieť do mailovej schránky. Pán Žantovský, počujem, že vy ako rozhľadený človek, človek, ktorý má dostatok relevantných informácií a ktorý by mal mať mediálny priestor a nálady spoločnosti dostatočne presondované, ste prekvapení, ako sa radikalizuje situácia pred vašimi voľbami? Znamená to, že sa deje niečo neprirodzené? Nemyslíte, že vietor fúka z cudziny? Nemyslíte, že sa u vás odohrávajú spravodajské hry na spôsob prípravy Euromajdanu? Kde sa zrazu vzali tí radikálni aktivisti? Neexistuje niekde medzi nimi nejaký manuál, taký ako vraj koloval počas tzv. arabskej jary v Egypte a Sýrii a takmer rovnaký neskôr v Kieve? No už tak túto otázku ti adresoval Peťo Ľubo z Košíc. Mělí, <laughs> nejenom v Egyptě nebo jinde fungovaly nějaké manuály. Já jsem četl manuál slovenský, když asi tak před nějakým půl rokem, při čtvrtě rokem se chystala Šimečka na nějakou sérii demonstrací veřejných a já a dokonce některá slovenská média a díky mému překladu Česká zveřejňovala ten manuál, jak budou pokračovat ty jednotlivé demonstrace, jak budou tematizovány, jak budou slávány a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili samozřejmě, že máte pravdu v tom, že je to řídeno a že je to že je to cíleně od někud postrkáváno a také samozřejmě financováno. Ostatně vaše paní prezidentka Čaputová byla z těchto kruhů. Je, o panu Pavlovi snad ani nebudu mluvit. E, odkud všude je financován, mimo jiné, tak je ve správní radě instituce, kterou určitě znáte a to se jmenuje Globsek kterou jste zahožili na Slovensku, to je ne vy, ale jako, jako lidé, lidé kolem, kolem Open Society Fundu, takže je to stále jedna, stále stejná uh, skupina lidí, kteří usilují v různých konstelacích s těmi různými Bilderbergy a, a bankami a, a já nevím, kým vším. O, o, o vládnutí terénu. Já jenom nechápu, víte, jednu věc. E, já rozumím tomu, proč ponujou tu atmosféru, tak jak jsme o tom mluvili, ano, protože už ti lidé už jsou e, hodně okoralí, už hodně viděli, jsou krmeni americkými krváky. E, v české televizi už pomalu nic jiného nevidíte. Takže to, to Taky zanechána na člověku nějaké následky a jsou, jsou otupějí vůči zvyšující se agresivitě ve všech směrech. Ale nechápu jednu věc. Uh, a to teda by mě zajímalo třeba, jestli můžu si dovolit místo Borise položit otázku Petrovi Jamplovi, jaký na to on má názor. Já jsem četl úryvky z uh, Kudenhového Practisher Idealismus na, na jehož uh, myšlenkách vlastně stojí hodně dění, které teď zažíváme počiné v uh, vyhladověním vy, vy Evropy nebo v podstatě depopulazí zácí Evropy a tak dál, vytářením nové rasy a tak. E, e, vysvětlete, mi, vysvětlete mi, pane doktore, e, podle vašeho názoru, co tím vůbec někdo může získat. Tak zničí Evropu, dobře, ale na tom přece posílí jenom Čína, Indie a další státy Brixu, možná i Rusko, možná i Amerika, ale Určitě ne, někdo z Evropy, to jsou, ti, to jsou ti naši slavní evropané z profese tak pitomí. A nebo už jsou jenom navedení, aby realizovali tyhle ty cíle. Já to nechápu. Tak tady depopulizujeme o miliardu, o dvě stávající obyvatelstvo, dobře, Evropa má půl miliardy, i kdyby ty hynula, tak to stále ještě nestačí těm cílům. Ale čemu se pak bude vládnout? K čemu to vládnutí bude? Normální kapitalismus přeci je o tom, že se prodá více výrobků, co nejvíce lidem, co nejčastěji, co, co největším ziskem. Ale co je tohle? To není kapitalismus. No to je několik podnětů na jednu. Nechal bych stranu normální kapitalismus, těmám za to, že normální kapitalismus skončil v evropském postupu nástupem neoliberalismu. To znamená od roku, řekněme, 1980 nebo 1985, v západní Evropě už nemůže mluvit o normálním kapitalismu. To je to, co prostě to, ten, ten režim, který tehdy byl nastolen a který se dnes hroutí, je režim jako jiného typu. Byť já, já bych ho asi nenazval ani socialismem. To je jedna věc. Druhá věc, i tak, jak já rozumím praktickému idealismu, tak mám za to, že, že, že to nebylo psáno jako, jako návod nebo instrukce, takhle to mám postupovat, ale spíš vize, jak to jednou bude, ať chceme nebo nechceme, jako, něco jako Marx, tak jo, něco takového prostě jako, jak to říct, no prostě jako, kam půjde přirozený vývoj který samozřejmě ten je, jak se jmenuje, kelergy pokládal za, za pozitivní, takže to psal s takým nadšením, ale on, on to nepsal jako návod, on to psal, myslím si, že to půjde tímhle směrem. A samozřejmě tam jsou, třeba on si nedokázal představit, že by klesl, jak to říct, on když mluví o té hnědé rase, nebo o takové hnědé rase, která údajně vznikne, tak on předpokládal, že všude budou obrovské továrny a že budou zapotří miliony a milionů dělníků do těch továren, kteří nebudou moc chytký, takže bude jen tak, aby zvládli stát někde u pásu, tak to třeba vidíme, že v tomhle ten vývoj neohledl správně. Nicméně, když se chceme teď podívat na jednání našich evropských elit, našich současných, tak já zase se vrátím k té davovosti. Nemůžeme je chápat z toho pohledu, jako lidé, jako lidi Opravdu je musíme posuzovat jako DAF. Já mám za to, že dokonce i tohleto Vladimír Putin možná podcenil nebo nedocenil, když odhadoval, jaké budou různé reakce v západní Evropě. To znamená DAF je iracionální, DAF je emotivní, DAF nemá paměť, DAF má tendenci jednat velice agresivně, DAF, na DAF vůbec nefungují racionální argumenty. Takhle funguje současná evropská elita. Takhle fungují státníci také fungují šefe veľkých firem, kde sú pohromadie, takéto to podľa vypadá v Davosu, takhle to vypadá všude inde. Takže divíme sa na to, jako na ten iracionálny dav, a potom si myslím, že vám to bude dávať docela dobrý smysl. No ja tu ešte už teda naozaj prekrátko z času len jeden prečítam, on je trošku dlhší, ale je teda smerovaný konkrétne na vás pán Hampel. Hmm. Tak ešte tento mail si dajme. Píše ho Milan, že dobrý večer, pán Hampel tvrdí teda, že nám občianská vojna v takomto klasickom slova zmysle nehrozí, ale hovorí o tom, že nejaké tie konflikty môžeme očakávať. Rob Draher, americký novinár, spisovateľ, komentátor, známy najmä svojou kritikou modernej sekularizovanej kultúry, hovorí, že západná spoločnosť v rôznych krajinách je na pokraji občianskej vojny a v tejto súvislosti cituje vysokoškolského pedagoga Davida Beca, ktorý sa špecializuje na štúdium vojny, konfliktov bezpečnosti a on hovorí, že podmienky na takúto vojnu medzi občanmi už splnené sú, pretože teraz tu menuje konkrétnych 5 bodov. Poprvé, multikulturalizmus a sociálna dezintegrácia. Bec tvrdí, že multikulturalizmus narušil sociálnu súdržnosť tým, že podporil konkurenčné skupiny založené na identite, ktoré majú málo spoločného zmyslu pre národnú identitu, opisuje západné spoločnosti ako nesúdržné so segregovanými komunitami, ktoré súperia o, o ubúdajúce zdroje, čím vytvárajú podmienky vhodné pre konflikty. Po druhé, asymetrický multikulturalizmus a vníma na nespravodlivosť zdôrazňuje asymetrický multikulturalizmus, ktorom sú menšinové skupiny povzbudzované k prejaveniu etnickej hrdosti a solidarity, zatiaľčo podobné prejavy beložskej väčšiny sú stigmatizované ako prejavy nadradenosti. Toto vnímané dvojité meradlo podnecuje nevôľu a pod degradácie medzi väčšinovým obyvateľstvom, čím vytvára narratív nespravodlivosti, ktorý by mohol ospravedlniť vzboru po ďalšie tu máte etnické a kultúrne napätie. Bec predpovedá, že budúce občianské vojny budú pravdepodobne ohraničené podľa etnických línií, čo bude zhoršené demografickými zmenami, pri ktorých sa beložská väčšina v niektorých oblastiach sveta stáva menšinou. Za ďalšie menuje bod otrhnutosť elít a politická polarizácia. Bec tvrdí, že západné elity sú čoraz viac odlúčené od verejnosti, čo zhoršuje nedvojru a polarizáciu. No a potom je tam aj bezprostrednosť a nevyhnutnosť. Na základe štatistických trendov, sociálnych postojov a teórií príčin občianských vojen bez varuje pred vysokou štatistickou pravdepodobnosťou konfliktov v viacerých západných krajinách do roku 2030, ktoré sa potenciálne rozšíria za ich hranice. Verí, že spoločenské usporiadanie rýchlo zlyháva, čím sa konflikt stáva prakticky nevyhnutným. A píše Milan, špeciálne ma zaujíma, čo si o tomto myslíte vy, pán Hampel, nie len ako sociolog, ale zároveň aj ako protimigračný aktivista. Já mám za to, že těch pět bodů, které tady byly popsány, ty změřují k rozpadu společnosti. Ale k tomu, aby, aby vybuchla občanská válka, k tomu je zapotřebí ještě něco jiného. K tomu musí existovat nějaká struktura velení, nebo dokonce několik nepřátelských skupin, kterýž kříž má svoji strukturu velení, musí, exist, musí být zajištěno nějaké zásobování zbraněmi, musí být zajištěn nějaký výcvik, musí být uh, pro nějakou tu, tu milici nebo soukromou armádu musí být zajištěna nějaká, řekně, logistika, zásobování střelivěm a podobně. A obávám se, nebo obávám, prostě mám za to, že tyhle, že tyhle struktury, jak si do západní Evropy, tam pravděpodobně by takovouhle strukturu dokázali, dokázali dát dohromady některé muslimské skupiny. V takových některých mešit si to dokážu představit. Z běžné populace by se něco nedokázalo vynožit. To znamená, to, k čemu to směřuje, se obávám, že není občanská válka, ale mohlo by to být buďto převzetí moci třeba ve Francii nebo Velké Británii nebo jinde takovou nějakou radikální muslimskou skupinou. Já vám za to, že oni tou cistu nepůjdou, protože velice snadno mohou se zmocnit vlády i jinak a snadněji a bez rizika. Ale že by tady vznikla taková nějaká jiná armáda, Prebára, že to aj nerealistické. A už len taká doplňujúca otázka, poháza posledná, práve v súvislosti s tou migráciou, teraz vychádzajú správy, že myslím v Bruseli musia nasadiť armádu, že si už nevedia tam s tými gangmi poradiť a tak podobne. Asi taká tá predstava multikulturalizmu fungujúceho sa rozsýpa, teda s veľkým hrmotom. Dajú sa podľa vás aspoň v tomto smere nejaké pozitívne trendy očakávať do budúcna, že teda táto davová psychóza politická, ktorá tu je, že aspoň tuto nejako to bude korigovať a že také tie najšialenejšie migračné nápady už budú minulosťou? Ja nevím. Máme teda hrúzný príklad Veľké Británie, kde už muslimskej komunity fakticky ste vzali moc a je dobré si všimnúť, že nakonec ten, kto v tom odvedl nejvíc práce, nebyli ti Já bych řekl primitivové a hrdlozězové, kteří běhají po ulicích, ale byla to jednak bílá vyšší stída, nebo stará evropská, nebo stará britská vyšší stída, nebo střední, vyšší střední stída a vysoká stída. A byla to ta část muslimů, nikoli v, jak jsem řekl, ti, ti primitivní hrdlořezové, ale takový ti muslimští podnikatelé, vzdělanci, lidé, kteří nesí slušné oblečení, často mají vysokou školu mluví správným akcentem, ti nakonec se staly partnery téhleté britské vyšší třídy a společně fakticky přidali moc muslimům nad Velkou Británii. A já se obávám, že pokud bude podobná situace v dalších evropských zemích, tak to nebude jenom takovým tím Davem primitivů, který, který je snadno vidět a který pak působí zločiny a vraží na ulicích, ale bude to spíše z těch vyšších tříd. No, pozerám na ten čas, musíme končiť, však už ten čas sa nám pre túto reláciu naplnil, takže ďakujem vám pán Hamp, veľmi pekne za vašu opätovnú návštevu v našej relácii Duálok Verím, že teda nie je poslednú a že sa teda ešte v V ďalšej dobe budeme počuť. Majte sa teda pekne do počutia. Uh, to bol vážený poslucháči sociológ uh, pán Petr Hampl no a Peťa Žantovského tu ešte máme Peťo, lučím sa aj s tebou ale vieš aká je tvoja povinnosť ešte záverečná nám tú poslednú pesničku predstaviť to Takže... povinnost, to je radost. To, tomu se říká poslední slovo. Doufám, že ne, poslední slovo jako ve smyslu slavná poslední slova, jo? Jako budíš světlo a tak. Jděloučím e, se s Petrem Amplem, rád jsem ho slyšel zase počase. Jděloučím se s tebou Boris, jděloučím se se všemi našimi posluchači a posluchačkami a pouštím vám, prosím, píseň, která se vám jak věřím bude velmi líbit menej se prezident. Ďakujeme ja ti veľmi pekne aj za oznámenie tej záverečnej pesničky a za tvoju účasť opätovnú v tejto relácii. Petr žantovský mediálny analytik, vysokoškolský pedagog sa s nami rozlúčil a lúči sa s vami z Banskobystrického štúdia. Boris, skoro nemajte sa pekne do počutia. celše mám diplom vysnáme